Sophie Irwin, Hozományvadász hölgyek kézikönyve Nettli Cattage, Biddington, Dorsetshire. 1818 sem vesz feleségül, ismételt mert nem hitt a fülének. Sajnos nem, feleltem Mr. a Charles Linfield, és furcsán szégyenkezve elhúzta a száját.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 Kérdezte drámai hangon Szeszili. Abban a pillanatban, ahogy kipirult arcalát a húga hatalmas utazóládája fölött, Kitti őszinte válasza igen lett volna, de végül engedett és beletörődött, hogy egészen Londonig magukkal úrcolják a felesleges terhet. Magában újra elátkozta az apja nevetséges és felettébb költséges döntését, hogy Szeszilit két évre a Bátileány nevelőintézetbe küldte tanulni.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 Igaz, neki is voltak fenntartásai Doroté kapcsolatban, hiába állította mindig is a mama, hogy igen, tisztességes hölgy. Természetesen Cecilivel nem szándékozta megosztani a kétségeit, amikor Doroté néni volt az egyetlen esélyük. Rajta kívül nincs más ismerősünk Londonban. Papa összes rokona a kontinensre költözött. Igaz, ők amúgy sem segítettek volna. Doroté néni pedig volt olyan kedves, és még az utazást is kifizette. Nem húzhatjuk fel az orrunkat, ha segítő kezet nyújt nekünk. Cecili kétkedve nézett a nővérére, aki nagy sóhaja hátra az ülésen. Mindketten jobban örültek volna, ha kittit beátriz kísérje el erre a küldetésre. Doroti levelének végén azonban egyértelmű utasítás állt. Hozd magaddal a legcsinosabb hugodat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 Éppen ezért rettentően megkönnyebbült, amikor a szalomba lépve egy elegáns hölgyet pillantott meg, akinek gömböjded alakjára galambszürke a simult. Barnás fürtyeit szabadon adta, de ez a elegancia jól lát neki. A tekintetében honcutságbújkált, márpedig ehhez nem illett volna sem a szigorú özvegyi főkötő, sem más fejfedő. Dorotinéni felkelt a székéből, megállt a lányok előtt, összevont a sötét szemöldökét és tetőtől talpig végigmérte őket.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 Nem lett volna döntés. Kitty tökéletesen értette a néni talányos magyarázatát. Egy jobb világban rengeteget jelentett volna számukra, ha ott van velük Doroti néni, és mesél a mama korábbi életéről, hogy mi akkor is új dolgokat tudjanak meg róla, amikor már nincs közöttük. Mr. Tabelt azonban a család érdekében távol tartotta Doroti akinek a jelenléte sokakban kértéseket ébresztett volna, mert pedig a múltat nem volt érdemes bolygatni. Gyönyörű nap volt, emlékezett vissza Kitti, majd megköszörülte a torkát. Friss, üde volt az idő, a mama imádta volna. Igen, ha tiszta volt az ég, egyszerűen nem bírt otthon ölni. mélázott Dorotinéni fájdalmas, de őszinte mosolyjal. Bállaltam, hogy a temetésén felolvasok a kedvenc kötetéből, vetette közbe Szeszili. a hercegnő könyvéből. Kitti magában megjegyezte, hogy hiába olvasott tisztán és szépen Szeszeli.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 Egyedül, nekem kellene férjet találni, szögezte le határozottan Kitti. Szesili még túl fiatal a házassághoz. Dorotinéni meglepődött. Biztos vagy benne? Nem lenne bölcs mindkettőtöknek férjet keresni? Biztos vagyok benne, bolintott Kitty. A huga megkönnyebbülten sóhajtott fel. Dorotinén látszott, hogy maradtak kétségei, mégis hamar beletörődött. Szesili azért segíthet, hogy horogra akadjon valaki, jelentette ki.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 Kitiek kalapokat próbáltak, finom, puha harisnyákat tapogattak, és közben befektetés címén egyre másra váltak meg a shillingjeiktől. Már késő délutára járt, mire kimerülten visszatértek a Wimble Streetre. Doroté azonban még nem tekintette befejezetnek a napot. Ruhát választani nem nehéz, mondta komorom. Ennél jóval nehezebb valódi úri hölgyként viselkedni. Korábban volt alkalmatok előkelő társaságban forogni?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 Dorotinéni három napon át gyakoroltatta velük, hogyan járjanak elegánsan, hogyan fésüljék a hajukat a legújabb divat szerint, és hogyan tartsák a legyezőjüket, a villájukat, vagy éppen az erszényüket. Kitty hamar ráébred, hogy ha úri hölgy akar lenni, akkor kénytelen visszafogni magát, és elrejteni a valódi énnyit, az összes illetlenséggel és esetlenséggel együtt. Figyelmesen meghallgatott minden jó tanácsot, és erre bíztatta Cecilit is.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 hiszen gyönyörű ruhaköltemények még csak nem is emlékeztettek a megszokott öltözékeikre. Sorra csodálták meg a gyönyörű kék és sárga nappali ruhákat, a finom sejemruhákat, a köpenyeket, a szaténkabátkákat és a lélegzet elállítóan gyönyörű estéi ruhákat, amelyekhez fogható Kitty még sohasem látott. A lányok óvatos mozdulatokkal felsegítették egymásra a két estéruhát,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 Egyelőre nem gyűlt össze akkora tömeg, mint amekora a báli szezon közepén szokott, de így is izgatott morajlást töltötte be a színházat. Nézzétek csak ezt a sok embert! Szólt a nényük elismerően. Érzitek a levegőben a rátok váró számtalan lehetőséget, kedveseim? És minden arcon jel remek bűn és bánat Marta jel. Szólalt meg komoran Cecili, azon a jellegzetes hangon, amelyen ezt kitti tudta jól, a verseket szokta szavalni. Dorotinéni gyanakodva mérte végig a lányt. Ahogy a tágas előcsarnokba léptek, Kittihez hajolt, hogy Cecili ne hallja. Megbolondult talán? Nem, csak a műveltségét fitoktatja, súgta Kitti, mire a néni felsóhajtott. Ettől féltem. Komótosan sétáltak a helyükre, mert közben Dorotinéni folyton körbetekingetett, és minden ismerősnek odaintett a tömegben.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 Nem érdemes felfelé tekingetned, kedvesen. Természetesen csodálom az ambíciódat, de nem szabad megfeledkeznünk szerény helyzetünkről. Ikarusz, kotyogott közbe Szeszili, de nem volt egyértelmű, hogy ezzel helyeselni akart, vagy csupán intellektuális színszeretet volna vinni a társalgásba. – Kik ők? – kérdezte Kitti, aki lesen vette tekintetét a fenti páholyról. Dorotinini rosszallásán hamar felőkerekedett a kísértés, hogy plegykálkodjon egy keveset.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 csak akkor kapta a tekintetét, amikor Doroti néni a könyökével oldalba bökte. A szünetben a néni gondoskodott róla, hogy Kitty és Cecily ne unatkozzanak, mindenféle népségnek bemutatta őket. Tehetős kereskedőknek, a fiaiknak, lányaiknak és feleségeiknek, ügyvédeknek, rikító egyenruhát viselő katonatiszteknek és a karjukba csimpaszkodó csinos hölgyeknek. Kitty egyetlen este alatt több emberrel találkozott, mint életében összesen. Egy kicsit zavarba is jött.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 Ismételte a néni hitetlenkedve. Szentségeség, a helyi földesúr hatalmas vagyont halmozhatott fel. Itt azonban ne várjatok ehhez hasonló csodákat kedvesein. Ilyen vagyont az ember föld nélkül nehezen teremt elő, már pedig az én köreimben nem sok földes találkozni. Kitty igyekezett megemészteni a kellemetlen hírt. Tudta, hogy Mr. Linfield jó módú, legalábbis egészen biztosan gond nélkül törleszteni Kéj felhalmozódott adósságait, ő azonban azzal a reményjel érkezett Londonba, hogy itt számtalan hozzá hasonló tehetős úriemberrel találkoznak majd. – Ezek szerint nem remélhetem, hogy itt hasonlóan tehetős férfiakat ismerhetek meg. – tisztázta Kitty, és a gyomra fájdalmas görcsbe rándult. – Az én ismerőseim között nem. – kaszagott föl Dorotinéni. kitty kiverte a víz. Ostobának érezte magát. Más vágya sem volt, mint visszatérni a Wimpole Streetre,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 Kitty másnap reggel, ébredés után azt kívánta, bár csak egy időre maga mögött hagyhatná a forgalmas londoni utcák hangzabarát. Reggeli után rávette Szeszillit, hogy kíséri előtt a Hyde Parkba. Doroti néni ragaszkodott hozzá, hogy a szobalánya, Szentli velük tartson, így egészen könnyen odataláltak. A parkban a néni intelmei ellenére öles léptekkel indultak el a szerpentintó partján, nem úgy, mint az elegáns ringóléptű hölgyek. A Hyde Park ugyan jóval rendezettebb volt, mint Biddington környéke, a táj azonban így is az otthonára emlékeztette ittit. Megkönnyebbülten el szívta magába az éling zöld és a fák üdeillatát. A lány azon tűnődött, vajon a szülei jártak-e erre együtt? Ha igen, valószínűleg nem ilyen kellemes napon, mint ez. A szülei kapcsolata a szokásostól eltérően indult. Mivel Mr. Talbot családja hevesen ellenezte a szerelmüket, a fiatalok a nyilvánosságtól távol, csendes, eső helyeken találkozgattak. Amikor szép idő köszöntött be, és az előkelő társaság Londok parkjaiba tódult, ők inkább valamilyen eldugott helyen találkoztak, távol a sokasságtól. Sokkal valószínűbb, hogy a Hyde Parkot esős, szeles időben keresték fel, amikor nem szegődtek rájuk kíváncsi tekintetek. Kitty tudta jól, hogy az anyja ezt egy cseppet sem bánta, Igaz, hogy a városban született és nevelkedett, mégis nagyon szeretett a szabadban lenni, ha esett, ha fújt, míg Mr. Tabott sokkal inkább otthonülő típus volt. Az édesapjáról Kitty sok szép emléket őrzött. Amióta az eszét tudta, vasárnap délutánonként mindig együtt kártyáztak a szalonban, egészen az édesapja haláláig. Az apja tanította meg a viszt, a fáraó és más kártyajátékok szabályaira. Mindig valódi pénzben játszottak, igaz, Kitti kérésére csupán pennyben, a Telbőtt ugyanis határozottan azt vallotta, hogy komoly tétben egészen másként játszik az ember. Kitti emlékezetében élénken élt még, amikor életében először játszott pikét. Miután megtanulta a szabályokat, ragaszkodott hozzá, hogy minden osztásnál legfeljebb fél pennyt tegyen fel. Ha jó a lapjárásod, miért ilyen keveset teszel be, drágám? csettintett a nyelvével az apja. Hát, ha veszítek, felelte Kitti, mintha ez magától értetődő lenne. Az apja megszívta a pipáját, pöfékelt egyet, és játékosan megfenyegette őt az újjával. Az ember soha nem a vesztésre készül, mindig játsz úgy, hogy nyerj, drágám! Ó! Oh! Szecily hangja kizökkedette Kittit az ábrádozásból. Azt hiszem, ismerem azt a lányt. Kitti felkapta a fejét. Nem messze tőlük a fiatal testvérpár sétálgatott a színházból. A sötét hajú Lady Amelia mogorván népdel csinos szörmével díszített kabátjában, a szőke Mr. De Lacey pedig unott ábrázattal kísérte őt. – Mit jelent az, hogy ismered? – kérdezte éles hangon Kitty. – Azt hiszem, együtt jártunk iskolába – felelte ámatagon Már is látszott rajta, hogy kezdi elveszíteni az érdeklődését. Nem sokkal fiatalabb nálam, és mind a ketten rajongtunk az irodalomért. Lady Amelia de... valami. És nem fordult meg a fejedbe, hogy ezt érdemes lenne megemlítened? Sziszegte Kitty, miközben szorosan megragadta a húgakarját. Ó, oh! Jajdult fel Cecily. Hogy említhettem volna, amikor csak most vette észre őket? Kitty látta, hogy pillanatokon belül keresztezik egymás útját. Remélte, hogy Lady Amelia rájuk pillant majd és felismeri Cecilyt, Ányozomban továbbra is lefelé szegezte a tekintetét. Ráadásul közel tíz méter választotta előket egymástól. Valóságos szakadék. Ez így nem lesz jó. Már tíz lépésre jártak. Kitty begörbítette a lábújait, aztán, amikor már csak három lépés választotta előket, úgy tett, mint aki hirtelen megbotlik. A cipője lerepült a lábáról, és Kitti, levegő után kapva a hugába csimpaszkodott. Jaj, ne! Szecily megdöbbent ugyan, de ügyesen megtámasztotta a nővérét. Kitty, leülnél? Mr. Böt? sietett oda Sally, hogy segítsen, de Kitty leintette. Kificamítottam a bokámat, sziszekte. De, ó, hová lett a cipőm? Lejött a lábamról. Egy, kettő, három. Elnézést kérek, kisasszony, ez az öné? Igen. Kitty felpillantott a fiatal férfira, Mr. Döllészire, aki pironkodva nyújtotta át a cipellőt. Amint meglátta Kitti arcát, felragyogott a tekintete. Köszönöm, sohajtott hálásan Kitti és elvette tőle a lábbelit. Igazán helyén való lett volna, ha ő is elpirul, rá is parancsolt az arcára, mint hiába. Szép csendben el is átoszta magát, amiért nem volt az a pirulós típus. Cecily? Mi Cecily tábott? Lady Amelia közelebb lépett, tekintetében felismerés csillant. Kitty remélte, hogy szeszili nem hagyja őt cserben. Lady Amelia! Örült meg Szecily, és a lány felé nyújtotta a kezét. Ezek szerint Londonba költözött? A nővére? Mindenféle udvariaskodás nélkül rögtön a lényegre tért. Ez kizárólag a gazdagok kiváltsága volt. Igen, ő a nővére misztábbött. Kitty? Ő itt Lady Amelia és... Szecily kérdő nézett Mr. a Egészen ügyesen boldogult. Kitty nála a jogtestvért nem is kívánhatott volna. A bátyja, Mr. De Lacey. A fiatalember ember őszinte mosolya mutatkozott be, és elragadtatott pillantással mérte végig a két testvért. Csúnyán megsérült a lába, kérdezte Lady Amelia. Az ég szerelmére, ácsi segíts neki, nyújtsd a kezed! Mr. De Lacey, ezek szerint Archie, bosszús pillantást vetett a húgára. Kérem, engedje meg, hogy haza kísérjem, ajánlkozott lovagiasan. Szívesen hazafuvarozzuk önöket a hintunkkal, nehogy megerőltesse a sérült bokáját. Jöjjön csak, karoljon belém. Kitti hálásan elfogadta az ajánlatot. Belekapaszkodott Mr. De Lacey felkínált karjába, és rátámaszkodott, éppen csak annyira, hogy a szoknyája alatt visszabújhasson a cipellőjébe. Mr. De Lacey megköszörülte a torkát, és szemérmesen félrenézett. Nem sokkal később a társaság szép lassan elindult a távolban várakozó kocsisor felé. Cecily és Lady Amelia mentek elő. Miután hamar felelevenítették régi, meghitt barátságukat, szorosan egymáshoz bújvad is kuráltak. Mögöttük Kitty és Mr. D. lépdeltek. Eltartott egy pillanatig, mire Kitty feleszmélt, hogy a rossz lábára sántikál, de olyan hamar olvosolta a hibát, hogy senki nem vette észre. Ebben teljesen biztos volt. Kitti léptei talán lassúak voltak, a gondolatai viszont sebesen kergették egymást. Soha nem gondolta volna, hogy ilyen kiváló lehetőség kínálkozik, és megfogadta, hogy semmiképpen nem fúrálja el a dolgot. Úgy becsülte, hogy mindössze húsz perc áll rendelkezésükre, hogy mély nyomot hagyjanak a Délyszi testvérpárban. Hat vagy hét percre lesz szükség, hogy megtalálják a hintójukat, és a is sem tart olyan sokáig. Kitty egyáltalán nem ismerte Mr. The Elképzelésesen volt, hogy a jelleméhez mérten milyen fondorlattal érdemes elcsavarni a fejét, de mégis mennyiben lehet más, mint a férfi népség általában. Ezek után a hősömként tekintek önre, Mr. De Lacey, Dicsérte őt kitti, és tágra nyílt szemmel pillantott rá. Milyen kedves, hogy megmentésemre sietett, nem is tudom, mihez kezdtem volna ön nélkül. Mr. De Lacey szégyenlősen szekte le a fejét. Igen, úgy tűnt, az úriember horogra akadt. A horgász zsinór kezdett megfeszülni kitti kezében. – Bárki ezt tette volna a helyemben, – tiltakozott Mr. de Lacey. Egy óri ember nem is tehetne másképp. – Úgy a nebecsülje alá az érdemeit, – erősködött Kitti, majd elfúló hangon hozzátette. Talán részt vett a félszigeti háborúban, olyan az alkata, hogy egy katonának is dicséretére válna. Mr. de Lacey arcát elöntötte a vér. – Nem, nem, – tiltakozott. – Túlságosan fiatal voltam, Szívesen mentem volna harcolni, de még nem végeztem el az iskolát. A bátyám halszolt fótorlónál. Természetesen elsőszülöttként nem lett volna kötelessége, őt azonban soha nem érdekelték az elvárások. Mr. de Lacey elharapta a mondat végét, amint rádöbbent, mennyire elkalandozott a témától. De tudja, Itmen én voltam a kriket csapat kapitánya. Ó, hiszen ez csodás, akkor bizonyára kitűnő atléta. Mr. de Lacey pironkodva ugyan, de örömmel elfogadta a bókot. Mindössze néhány perc leforgása alatt számtalan újdonságot tudott meg önmagáról, nem csak azt, hogy a testfelépítése egy katonáé, a viselkedése hősies, a karja pedig erőtő hanem azt is, hogy hihetetlenül szórakoztató és sziporkázóan szellemes. Mr. Bad csak úgy itta a szavait, és rendkívül mulatságosnak találta az iskolás éveiből való történetet, amelyet a családja elnéző udvariassággal hallgatott végig. Igen. Tábotnek kiváló a humorérzéke, állapította meg Árcsi. Természetesen nem is sejtette, hogy a bókukkal tele tűzdelt társadások során Misztábot ravaszul kicsalogatott belőle egy sor tudnivalót. Hogy Mr. de Lacey a a bátyán, Lord Ratliffen, a családfőn, aki viszont alig-alig tűnik fel Londonban, és hogy hamarosan betölti a 21. életévét, amikor is készhez kapja a vagyona jelentős részét. Nem, Mr. de Lacey csak annyit tudott, hogy még soha életében nem élvezett ennyire egyetlen sétát sem. Magában arra a megállapításra jutott, hogy Mr. a legjobb beszélgetőtárs, akihez valaha szerencséje volt. Hamar elröppent ez a néhány perc, és már oda is értek a kocsikhoz. Lady Amelia megtorpant egy elegáns hintó előtt, amelynek tetejét lehajtották a kellemes, tavaszias időre való tekintettel. A kocsis is az inas vigyázva vágta magát a közelettükre. Kitty indulás előtt még egy pillanat erejéig megcsodálta a négy tökéletesen egyforma szürke lovat. Lady Amelia és Cecily az első ülésre kapaszkodott fel, így Mr. de Lacey jött Mr. mellé. A fiatalember kínyában megköszörölte a torkát, miután felmérte, milyen közel kerültek egymáshoz, és nagyon igyekezett megtartani a távolságot, amelyet az illen megkövetelt. Kitty oldalvást pillantott fel Mr. de Lézire, hosszú szempillája alól, ami nehezebb mutatványnak bizonyult, mint gondolta. És jutalmul, a nagy ért a fiatal embert, amint elkapta a pillantását, újfent elöntötte a pír. A lovak lassan nekiindultak, és hamarosan sorra maguk mögött hagyták a londoni utcákat. Kitty gyorsan számolni kezdett. A hintójuk jóval gyorsabban haladt a forgalmas város kavalkádjában, mint gondolta, mintha a de Lészi címer láttán a lovak és a hintók is kiszértek volna az útjukból. Úgy kalkulált, hogy alig néhány perc alatt a Wimpole Street-re érnek, Drámai sóhajjal pillantott Mr. De Gondolja, hogy… – kezdte, aztán hirtelen elharapta a mondandóját, és megjátszott sajnálkozással sütötte le a szemét. – Igen? – kérdezte mogon Mr. De Lacey. Nem, nem volt szép tőlem, vagy egyáltalán megfordult a fejemben ilyesmi. – visszakozott Kitty. – Már így is éppen elég szívességet tett. – Könyörgő, kérjen tőlem bármit, Mr. Böt. Kitty nagykegyesen beadta a derekát. A hógom és én ragaszkodunk ahhoz, hogy minden nap sétáljunk egyet a friss levegőn, enélkül nem is bírnám. De attól tartok, Cecili, nem elég erős, hogy ránehezedjek most, hogy így fáj a bokám? Jelentőség teljesen hagyta elhalni a hangját, Mr. de Lézi pedig együttérzően hűmögött és mélyen a gondolataiba merült. Kisvártatva, ragyogó ötlete támadt. Hát akkor megbeszélhetnénk egy találkozót, hogy támaszza lehessen sétá közben, ajánlkozott logiásan. Biztos benne, hogy ez nem jelentene önnek túlságosan nagy gondot? kérdezte Kitti. Rendkívül hálásak lennénk a segítségéért. Egyáltalán nem, úgy a szóra sem érdemes, áradozott a fiatalember. Ebben a pillanatban be is fordultak a Wimbledon Streetre. Megfelelőnek, ha holnap délelőtt a Westkétnél találkozunk? kérdezte Kitti, és széles mosolyjal nézett, Mr. Dönlészire. Csodás! vágta rá a fiatalember, majd elbizonytalanodva megkérdezte. Biztos benne, hogy addigra jobban lesz a bokája? Egészen biztos vagyok benne, felelte kitti, és így is gondolta. Szévélyes búcsút vettek egymástól, aztán a két nővér szótlanul nézte, ahogy a hintó, amely a méretével és az eleganciájával élesen előtött az utca látképétől, befordul a sarkon. Kittyből elravadtatos sóhaj szakadt fel, mindig is úgy vélte, hogy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. És most... Határozottan úgy érezte, hogy rövidesen, igazán szerencsésnek mondhatja majd magát. Windball Street, március 9, Hétfő Drága Beatrice, épségben megérkeztünk Londonba, és Dorotinén is sem okozott csalódást, éppen olyan, amilyennek elképzeltük. Miattunk ne nyugtalankodjatok. Dorotinéni és én is erősen bízunk benne, hogy még a báli szezon vége előtt sikerül jegyességre lépnem. Tartsatok ki még néhány hónap erejéig, aztán minden rendbe jön. Ígérem. Ti hogyan boldogoltok odahaza? Kérlek, válaszolj, amit megkapod a levelem, és írj meg mindent. Sikerült feltöltened az élés kamrát? Elegendő pénzt hagytam otthon nektek. Ha fogytán van a pénz, éjekszem küldeni még, ezért kérlek, írj, ha megszorultok. Ha közvetlen vész azonnal keressétek fel Mrs. Swiftet. Ő egészen biztosan kiment benneteket a bajból addig is, amíg engem elértek. Fájó szívvá gondolok bele, hogy idén kénytelenek leszünk kihagyni Jane születésnapját. Azon a héten Petertomban rendezik a vásárt, és véretettem néhány penit azzal a céllal, hogy ott vegyetek valamit. A pénzt papai róztanában találnod. Kérlek, igyekezzetek ezt a napot a lehető legvidábbabban tölteni, akkor is, ha nem lehetünk veletek. A levelemben nem tudok részletesen beszámolni a napjainkról, de igyekszem észben tartani a legfontosabb eseményeket, hogy mindent hírül adhassak, amint hazaértünk. Szeretném, ha ti hárman ugyanígy elmesélnétek majd minden Szeszilinek és nekem, hogyha újra együtt leszünk, úgy érezzük, hogy soha egyetlen pillanatra se hagytuk el egymást. Hiányoztuk. Szeretünk benneteket, és ígérem, hogy hazatérünk, amint lehet. Szerető nővéred, Kitty! Özvegy Lady Radcliffe aki ideje korán, 46 éves korában veszítette el férjét, jelentős vagyont örökölt és jóval nagyobb szabadságnak örvendett,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 Lady Redcliffe erre kisé zavarba jött, és nyomban meg is kérdezte, pontosan hogyan ismerkedtek meg a tábotlányokkal. Árcsi válasza meglehetősen zavarosra sikeredett, szó esetben benne cipellőről, kificamított bokáról és az idősebb szemes színének pontos árnyalatáról, így egy csöppet sem enyhítette az édesanyja aggodalmait. Ha egy ember olyan vagyonos és olyan jó családba született, mint a döllészik, akkor kénytelen, gyanakodva szemléli másokat.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 ha Lady radcliffe en múlik a dolog. Igen, természetesen, rá gondolkodás nélkül Archie. Arci! Lady Radcliffe hangja parancsolóan oda bentrül. A fiatalember ember besietett a házba, miután még utoljára elnézést kért szívehölgyétől. Lady Radcliffe erélyesen intett, peccon pedig határozottan becsukta az ajtót a lányok mögött. – Még szép, hogy kiemrudalt benneteket! – jegyezte meg Dorotinéni csüggetten. Már az is számba, megy, hogy egyáltalán beengedtek az ajtón. Mégis mi az ördögöt vártatok? Egyszerűen nem értem Kitty, miért lepöttél meg. A Lady Radcliffe nél tett szerencsétlen látogatás után Kitty szükségét érezte, hogy végre elmondja a néninek pontosan miben mesterkednek a mindennapos sítáik során, korábban ugyanis a rosszallásától tartva egyetlen szót sem ejtett az ügyről. Ahogy várható volt, néni kerekperec kijelentette, hogy megbolondult. Nem lepődtem meg,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 Mr. de ugyan mondhatott volna herceg helyett hercegnőt, Kitty azonban így is elégedett volt a vallomásával. Kifejezetten jól állt a fiatalembernek, hogy a romantikus hőszerepében tetszelegve Lady radcliffe a váratőrző sárkányként festette le. Mr. de micsoda megnyugvás ezt hallani? Dicsérte Kitty. A lány kisvártatva megtorpant az ösvényen, így a fiatalember is megállt. Remélem nem tartóságosan szó kimondónak, kezdte Kitty,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 Hallottam, mit mondott Hogy neki nem számít, kódus vagy-e, vagy herceg. Te viszont nem így gondolod, igaz? Kitti megrántotta a vállát. Egy pillanatra megfeledkezett Dorotinéni szigorú intelmeiről, miszerint ezentúl a hasonló közönséges viselkedést mellőznie kell. Őszinte nagyra becsüléssel tekintek rá fogalmazott óvatosan Kitti számos becsülendő vonást látok benne.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 kérdezte riadtan, Kitty. már csak azt hiányzott, hogy egy újabb túlbuszkodó lészi állja az útját. Szerintem azt akarja, hogy avatkozzon közbe. Mondjuk tiltsa meg, hogy találkozzam önnel, vagy valami ilyesmi? Szólt Arcsi. De nincs miért aggódni, James mindig is átlátotta mesterkedésein. Ha valóban így áll a dolog, határozta el Kitty, mindenáron el kell érnie, hogy Arcsi kikerüljön az anyja befolyása alól, mielőtt az idős, hogy még inkább eltökélni, hogy szétválasztja őket. De hogyan tehetni ezt meg?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 kérdezte bizonytalanul a fiatalember, akinek még soha nem fordult meg a fejében, hogy saját lakásban is élhetne. Nos, hogy azt tesz, amit akar, amikor csak kedve tartja, például kitti, hogy akkor is oda mehet, amikor és ahová csak szeretne. Igaz. Akkor nem kellene számot adnom mindenről a mamának vagy perconnak, akik mindig mindenre megjegyzést tesznek. Vette át a szót Mr. Dönészi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 Amikor kitették őket a Wimpole Street-en, Kitty megkérte a kocsit, hogy várjon egy percet, majd beszaladt, keresett egy írólapot, és a leggyönyörűbb kézírásával rövid üzenetet írt Lady Cliffnek, majd visszasietett az utcára, és a levenet Mr. Delecy kezébe nyomta. Igazán bámulatos a kedvessége, Mr. Böt. dicsérte a fiatalember, és a tekintetében őszinte csodálat ragyogott. Kitty szerényen köszönetet mondott.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 bár Kitti nem tudhatta biztosan, mivel foglalatoskodnak, hiszen épp a levelüket várta. Megállapodtak, hogy ritkán írnak egymásnak, mert a gyakori postaköltséget nem igazán engedhették meg maguknak. Kitty azonban alig várta, hogy halljon végre felőlük. – Kedvesem, segítenél szellinek elkészíteni a reggelit? – fordult Doroti Kittihez a következő pillanatban azonban kinyílt az ajtó, és Szellé lépett be. Kezében a megszokott tálca helyett egy levelet tartott. – Önnek érkezett kisasszony. –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 Redcliffe hetedik grófja vidéki rezidenciájának reggeliző szobájában üldögélt, szép nyugodtan fogyasztotta a reggelijét és közben egy köteg levelet böngészett át. Mivel a londoni báli szezon kezdetéig még két hét volt hátra, az előkelő társaságban nem ő volt az egyetlen, aki a város forgatagától távol, egyenlőre a vidék nyugalmát élvezte. Olyan azonban alig akadt, aki hozzá hasonlóan közel két esztendeje messzire elkerülte volna Londont. Mióta az édesapja elhunyt, ő pedig megkapta a grófi titulust, Lord Redcliffe szívesebben időzött Devonsörben a családi birtokon, mint hogy szembenézzen a londoni felsőbb körök rakadozó hordáival. Ennek ellenére a ropogósra keményített hófehér ingében, a makulátlanul megkötött kravátliával, a fényes resuckó csizmájával ézik vérig londoni ember volt. Vidék életmódjára egyedül kócosan meredező sötét fürtjei engedtek következtetni. Érkezett bármi említésre méltó, Jamie! Szólt oda a barátja, Harry Hinsley kapitány, aki lustán terpeszkedett a díványon. A kapitány egykor a hetedik dandárnál szolgált. Csupa hivatalos levél, felelte Red Cliff, meg egy üzenet anyámtól. Hinsley felkacagott. Ez már a harmadik a héten. Talán beteg? Mint mindig, motyogta szórakozottál Radcliffe, miközben a tekintete végig pásztázta a papírlapot. Hinsley felkönyökölt, hogy jobban szemügyre vehesse a barátját. Lombágó? Hímlő? Találgatott vigyorogva. Vagy csak agyára ment Archie legújabb kalandja a kis fruskával, akibe belehabarodott? Ez utóbbiról van szó. De a szóban forgó fiatal hölgy időközben a kis fruska helyet kiérdemelte a hárpia elnevezést. Hallgatni se bírom, James. Hiszli a szívéhez kapott. Mit tett szerencsétlen leájzó, hogy ilyen sértő szavakkal illeti őt édesanyád? Redcliffe fennhangon olvasni kezdte a levelet. Drága James, Kérve kérlek, haladéktalanul indulj Londonba! Szeretett fiam Árcsi, a testvér ücséd? Talán azt hiszi, elfelejtettem ki az az Árcsi. A szakadék szélén áll. Minden percét a hárpia társaságában tölti, aki immár a markában tartja őt, attól félek már, így is elkéstünk. Redcliffe olyan vészjúsló hangon fejezte be az olvasást, hogy Hinsley halsányhahotában tört ki. Ezek szerint a hölgy erkölcsi romlásba taszítaná az öcsédet, igaz? Szerencsés flótás, és neked kellene a megmentésére sietni? Úgy tűnik, ezt várja tőlem, anyám, nyögte kényszeredetten Radcliffe, bár úgy hiszem, egy csepet kínos lenne, ha a titkos találkája közepette rárontanék a fivéremre. Egem borzasztó. Ilyet az ember nem tesz a testvérével. Helyeselt nyumban hiszli, aztán elgondolkodott. Gondolod, hogy van benne valami? A nagykorúsága pillanatában árcsikezés szép kis summa üti. Érthető lenne, ha az illetőhöz szeretné megkaparintani. Redcliffe hitetlenkedve pillantott föl a levélből. Etu. Harry. Ne hígye minden drága barátom. Árcsi gyermek még, ez sem lehet több a serdülők szokásos fellángolásánál. Minden évben kapok ehhez hasonló levelet. Ha Árcsi valaha komolyabb érzelmeket táplálna egy ifjú hölgy iránt, tőlem magától hallanék róla, és nem anyánktól. Hogy nyomatékot adjon a mondandójának, meglengette a levelet hinszli előtt, ő azonban gúnyosan elmosolyodott. Gondolod, hogy a fiú még mindig csodálattal tekint rád? Azok után, hogy az elmúlt két évben vidékre vonultál, hogy elrejtőz a világ szeme előn? Alig néztél az öcsét felé, olyannyira kerültet a társaságukat. De hogy kerültem? Vetette közbe hűvösen Radcliffe. Anyám kiválóan intézi a családügyeit. Nincs szüksége a segítségemre. Így, hogy hangosan kimondta, meglehetősen gyenge érvnek hangzott. Radcliffe maga sem hitte el. De most ő maga kéri, hogy segíts, nem igaz? Hinsley szokatlan komolysággal nézett a szemébe. Tudod jól, hogy egy nap vérbeli lordként kell majd viselkedned James, nem bújkálhatsz itt örökké. Redcliff elengedte a füle mellett Hinsley megjegyzését. Kétségesen volt a barátja jó szándéka felül. Tudta, hogy miután együtt harcoltak a kontinense, Harry megérti, miért vonakodik olyan nagyon magára ölteni a szerepet, amelyet az édesapjának kellene betöltenie. Harryvel ugyanazokat a borzalmakat élték át, bár Harry, aki nála jóval tovább szolgált Wellington seregében, szemlátomást könnyebben túltette magát rajtuk. És hiába gondolta Harry és az egész ország, hogy a háborúnak vége, Radcliffe valahogyan mégsem érezte így. Itt, Redcliffholban nem esett nehezére teljesíteni a feladatait, igazgatta a birtokot, tárgyalt a bérlőkkel és szépen lassan mindenbe beletanult. Ez szívesen vállalta. De groveként visszatérni a városba, elfoglalni az apja helyét a lordokházában, és város kísérgetni a családját mindenféle cifrabálokra, mintha mi sem történt volna, na azt már nem. Ezt nem tudná megtenni. És nem is kényszerítette senki. Köszönöm, hogy ennyire szíveden viseled a dolgot, drága barátom. Szólalt meg higgadtan, rövid hallgatás után. De, mint már említettem, ha árcsi komoly érzelmeket táplálna, megírta volna nekem. Beaverton, a komornyik, megköszörülte a torkát. – Ha jól tudom, van a kupaz van egy levélmiszter Árcsibáltól is uram, – mondta útvariasan. Hinsley felkacabott. – Ó, ne! – kiáltotta vidáman. – Csak nem arról számol be, hogy halálosan szerelmes. Redcliffe homlokát rádzolva átfutotta a leveleket, amíg rá nem bukkad arra, amelyiken az ötse kézírása díszelgett. – Igen, – dünnyögött, miközben sietve átolvasta a levelet. – Nagyon úgy tűnik, azt írja, hogy szeretné megkérni a lány kezét. – A mindenségit! – ugrotta Alpra Hinsley, hogy Redcliff válla fölött átkokucskálva a saját szemével láthassa az írományt. Redcliff bosszúsan kapta félre a levelet, amelyet aztán sietve visszagyömöszölt a borítékba. Felhajtotta a kávéját és feláld az asztaltól. – Hogy történhetett ennyi minden alig néhány hét alatt? – tűnődött Hinsley, majd töltött magának még egy kevés kávét. – Én magam sem értem – felelte komoran James. – Attól tartok, nem marasztalhatlak sokkal tovább Harry. – úgy tűnik, mégiscsak Londonba szólít a kötelesség. Lord radcliffe nem csekély a godalon fogta el, amikor megérkezett a De család Grosvenor Square-en álló rezidenciájához, és a házba lépve sötétség és gyászos csend fogadta. Az ablakokat gondosan elfüggönyözték, hogy útját állják a ragyogó napsütésnek. Szokás szerint Petszon sietett üdvözlésére, aki azóta vezette a házat, úta Radcliffe az eszét tudta, és épp annyira hozzátartozott a gyermekkorához, mint a szülei. A komornyik szívé és készszorítással üdvözölte őt, az idős férfi arcán megkönnyebbülés suant át. Ez alkalommal mi a baj, Petson? kérdezte aggodalmasan Redcliffe. Migren! Azt hiszem, így nevezik, uram! felelte a komornyik olyan halkan, hogy az ajka is alig mozgott. Szóval, francia anyavaja, igaz? Honnan hallott róla az anyám? Redcliffe sejtette, hogy a külföldi kor mindig veszélyesebb. Úgy hiszem, fogalmazott óvatosan Petson, hogy a diagnózist Lady Jersey állapította meg, aki hasonló betegségben szenvedett. Vagy úgy. És vajon komoly a baj? Érdeklődött Lord Ratliff. A múltbéli tapasztalatokból okulva már tudta, hogy az ilyen nyavajákat komolyan kell venni, mert egy esetleges élcelődéssel vérig sérteni az édesanyját. Úgy tudom, hogy alsóbb körökben a betegség fejfájás néven ismert. Jött a tapintatos válasz. Meglehetősen hirtelen jelentkezett. Valójában rögtön Lady Jersey látogatása után. Petszon arca kifejezéstelen maradt. A fiatalember ember elfojtott egy mosolyt, és halkan belépett a szalomba, amely még inkább be volt sötétítve. Beletelt egy kis időbe, mire ki tudta venni az anyja alakját. Lady Redcliff színpadi a hevert a díványon. Jó reggelt, anyám, szólt Radcliffe, és a komornik példáját követve egészen lehalkította a hangját. A Grofni abban a pillanatban felült, – James, te vagy az? – Ó, milyen csodás! – lelkendezett és fürgént alpra ugrott. Nem látok semmit! – bosszankodott. – Petszon! – Petszon! – az orromig se látok, kérem, húzza szét a függönyöket, mint a lennék. Felindultságában, mintha már arról is megfeledkezett volna, hogy az ő utasítására sötétítettek be. A kubornik azonban egyetlen szót sem szólt, gyors mozdulatokkal félrehúzta a függönyöket és fényelárasztotta el a szalont. Lady Radcliffe egyszerű szürke pontyolát viselt, a haját is csak lazán fogta össze. Könnyű léptekkel megindult elsőszülött fia felé, kitárta a karját és forrón megölelte. James, drágám, milyen csodás újra látni téged! A fia kezét fogva egy lépést hátrált, majd tetőtől talpig végigmérte. Önt is, anyám, mosolygott a fiatalember, és szeretetteljesen megszorította az anya kezét. Hogy érzi magát? Percó említette, hogy mostanában gyengélkedett. – Ugyan badasság, legyintett Lady Radcliffe. Pesson úrnője háta mögött gondterhelt pillantást vetett a fiatalemberre. emberre. – Tudod jól, hogy mindig hamar összeszedem magam? – Ez igaz volt. Gyakorta megesett, hogy Lady Radcliffe csodával határos módon épp időben kigyógyult a betegségéből, hogy részt vehessen egy-egy régóta várt társasági eseményen. – De hogyhogy hogy itt vagy, James? – Úgy tudtam, eltökélt szándékod a közeljövőben radcliffe holban maradni. A fiatalember összevonta a szemöldökét. Így is volt. A levelei azonban túlságosan is érdekes olvasmánynak bizonyultak. Muszáj mindent elmesélnie erről a Miss Talbotról és Árcsiról. Ha Lord Radcliffe arra számított, hogy édesanyja a drámai hangú levélben írottakat adja majd elő, nagyot tévedett. Ó, oh, kérlek, James, egy szót se szólj, kiáltott fel Lady Radcliffe, és a kezét tettetett szégyenkezéssel az arcára szorította. Most már tudom, milyen butuska voltam. Botuska, ismételte meg a fia. Kisébb osszántotta, hogy olyan messírű lóhalálában ide rohant, de legalább nem volt olyan nagy a baj. Igen, elismerem, hogy eleinte hozományvadásznak gondoltam Mr. Elbötötöt, aki a legkevésbé sem méltó árcsiúz, de szerencsére nincs miért aggódnunk. Micsoda megkönnyebbülés, szólt Lord Radcliffe, és már is azt latolgatta, mikor tudna visszaindulni Devonsörbe. Tudom, tudom. El se hiszem, milyen rosszul ítéltem meg a hölgyet, valójában csodás teremtés. Hm, dönyögött szórakozottan a fiatalember. Egyelőre azon járt az esze, hogy egy keveset mindenképpen várnia kell, mert a lovainak pihenésre van szükségük. Aztán egyszer csak felfogta, mit is mondott az édesanyja. Mama! Úgy érti, hogy Árcsi és Mistába továbbra is tartják a kapcsolatot? Még szép! Miss és a Huga immár gyakori vendégek nálunk. Miss Cecily Améliával járt együtt a Bászileány nevelőintézetbe. Ráadásul a Dorsett-Sőri Linfield család közeli ismerősei. Elismerem, rosszul ítéltem meg őket, de tudod jól, mennyire aggódom, hogy a vagyonunk miatt a gyerekeimet mások esetleg ártószándékkal kihasználják. Igen, Redcliffe tudta jól. Az édesanyja a leveleiben még a becsmérlő gyalázatos kis nőcske kifejezést is használta. Óriásit tévedtem, misztábot valójában a legkedvesebb ifjú hölgy, amikor a múlt héten rosszul lettem, kedvesen érdeklődött az egészségem után, és a Dorset sörből származó gyógyitalával nyomban kikúrált a nyavajából. Komolyan, motyogta elgondolkodva, Lord Redcliffe, és hátradőlt a széken. Igen, úgy érzem, hogy az ember jelleméről sokat elárul az, mennyire érdeklődik mások egészsége iránt. Teljesen egyetértek. Rengeteget elárul. felállt el Lord Radcliffe? A hangja nyugodtnak tűnt, de volt benne valami, ami keltett az édesanyjában. Lady Radcliffe ideges magyarázkodásba kezdett. Természetesen örülnék, ha Árcsi vagyonosabb családból származó hölgyekkel ismerkedne, de úgy vélem, hogy amennyiben a Mr. Butta való barátsága kiállja az időpróbáját, a kapcsolatuk boldoggá teheti őt. És anyaként számomra ez a legfontosabb. Az édesanyja saját házassága érdekből köttetett, miután a szülei a lányukat egy nála jóval idősebb férfi adták hozzá. Így Red Cliff ezt könnyű elhitte, és nem is tudott volna vitába szállni vele. Mégis azt hittem, megállapodtunk, hogy Archie és Amelia még túl fiatalok ahhoz, hogy hosszú távon elkötelezzék magukat. Kezdte óvatosan. Így van, ismerte el az édesanyja. Valóban, fiatalok, ne nem látok semmi rosszat abban, ha hagyjuk, hogy továbbra is ismerkedjenek a szóba forgó hölgyekkel. Valószínűnek tartom, hogy idővel mindketten rá unnak a dologra, de addig miért ne élvezhetnék egymást társaságnál? Végtére is hasonló az érdeklődési körük. Lord Radcliffe a bajszalad dör mögött. James, kérlek, ne legyél utálatos, szólt szemrehányóan az anyja. Ha van időd maradni egy keveset, ők is bármelyik pillanatban itt lehetnek. Egyébként rendkívül jó hatással van Árcsira és Améliára, hogy minden nap elkísérik misztelbötéket a szokásos sétájukra. Szerintem Amélia évek óta nem volt ennyit a szabad levegőn, már pedig a friss levegő jót tesz az egészségnek. Biztos vagyok benne, hogy ha megismered misztelböt, te magad is a szívedbe bezárodőt. Tette hozzá légy lelkesen. Mindannyian megkedveltük, még ott is? Nagyon szívesen megismerkednék vele, felelten Lord regklif udvariasan, ám a szívében nőttő nőtt a gyanakvás. Elvégre Dotti, bár kiváló emberismerőnek bizonyult, akit igen nehéz lenyűgözni, Végis csak egy macska volt. Miss Kitty tábot elégedetten lépdelt fel Mr. de Lacey és Huga Lady Amelia nyomában a Grovernor Square-en álló impozás villa lépcsőjén. Az elmúlt héten csak úgy dagadtak ebbe a büszkeségtől, miután nem csak Mr. de Lacey, hanem az Özvegy grófnék egyét is sikerült elnyernie. Mrs. Radcliffet egészen elbővölte az alaposság és a gondosság, amelyel Kitty az egészségügyi problémáid igyekezett orvosolni. És miután a lány dorszetsőri készítménye, amely valójában nem volt más, mint bodzavirággal és szárított kakukkfűvel ízesített víz, elmulasztotta a rosszul léteit, az asszony angyalnak nevezte őt. Tekintve, milyen meleg hangon szólt hozzá Mr. De Lacey, milyen csodáló pillantásokat vetett rá, mikor együtt voltak, és milyen bozgón esdekelt, hogy mi hamarabb láthassa őt, Kitty úgy kalkulált, hogy az eljegyzésükre nem kell többet várnia egy hétnél. A szalomba lépve a gondolatai éppen a jeles esemény körül jártak, amikor ábrándozásából egy éles kiáltás zökkentette ki. James! hangzott fel mellette. Mr. de Lacey és Lady Amelia mindketten előre szaladtak, hogy üdvözöljék a délceg férfit, aki egy magas támlás székből állt fel. Kitty magára maradt az ajtóban és zavartan pislogott. A melegűzvözlésből és a megszólításból arra következtetett, hogy az illető Lord Redcliffe, de úgy tudta, hogy az úriember igen ritkán teszi tiszteletét Londonban. Az ifjabb de Lacey testvérek lelkes kutyaként ugrálták körül a bátyjukat. Miután Lord Redcliffe alig tartotta a kapcsolatot a családjával, Kitti feltételezte, hogy nem táplál forró szeretetett testvére iránt. Most azonban egyértelműen kiderült, mennyire rabaszkodnak egymáshoz. A férfi szeretettel nézett Archira, aki túlságosan is sokáig szorongatta a kezét, majd elnéző mosolja fordult Améliához, aki a könyökét rángatta. A háttérbe húzódva Kittinek lehetősége nyílt alaposan szemügyre venni őt, aminek nagyon örült. Radcliffe magas volt és karcsú, ami sportos életmódra utalt, és kétségkívül jó képű. A haja sötét, szürke szeme kedves, a tartása magabiztos. Igaz, mindez nem volt hatással Kittyre. Ő azt tapasztalta, hogy minél jóvágásúbb egy férfi, annál hiányosabb a jelleme, és ezen a helyzeten a vagyon és a rang csak rontani szokott. Kitty Cecilivel a nyobában lassan elindult, hogy meghajoljon Lady radcliffe előtt. Remélem, nem zavarunk méltóságos asszonyom. Jégezte meg Kitty. Nem tudtam, hogy Lord Radcliffe látogatóba érkezik. Nem, kedvesem, egyáltalán nem zavarnak, felelte az özvegy grófni, és közelebb mintette őket. James! James, Szeretnélek bemutatni a kis kisasszonyoknak, kedves barátainknak. Miss Telvöt, Miss Cecily, köszöntötte őket Radcliffe, és udvariasan meghajolt, miközben a lányok pukkedlisztek előtte. Miután felálltak, Kitty végre a fiatalember szemébe nézhetett. Az imént valóban kedvesnek ítélte a tekintetét. Akkor talán csak a fény csillant meg benne, most ugyanis meccőnek látta, tele rideg ítélkezéssel. Kitti egyetlen borzasztó pillanatig úgy érezte, a férfi a lelkébe lát. Mintha tudott volna minden szégyenletes dologról, amit Kitti valaha tett vagy gondolt, és ítéletet mondott volna fenette. A lány lélegzete elakadt, és kiderült, hogy mégiscsak képes elvörösödni. Redcliffe elfordult, a pillanat elillant, Kitty pedig magához tért. Ezek után mindannyian helyet foglaltak a szalomban, Petszon pedig feltállalta az uzsonnát. Kitty elfogadott egy szelet süteményt, és hebegve köszönetet mondott. – Misztábböt! – fordult hozzá Red Cliff, mint a lány belearapott a süteménybe. – Mesélj el, kérem, hogyan ismerkedett meg a családommal? Árcsi a levelében valamiféle cipellőt emlegetett. Oh, – Ó, te jó ég! – Misztábböt színlelt zavarral sütötte le a szemét. Igen, rendkívül hálás vagyok Lady amelia és Mr. de Lacey-nek, hogy a segítségünkre siettek a szorult helyzetünkben. Csodálatos, hogy így újra találkozhatott a két régi jó barátnő. A húgára mosolygott. Cecília azonban meg se próbált belekapcsolódni a beszélgetésbe. Kitty nem vette sok hasznát, inkább Mr. de Lacey-ből igyekezett erőt meríteni, aki csodálattal csüngött a szavain és látszott, mennyire el van olvadva tőle. Igen... Valóban csodálatos, szinte meseszerű, szerű véletlen, helyeselt Lord Redcliffe, és bár udvariasan beszélt, kittinek kellemetlen érzése támadt. Azt hiszem, kifejezetten szerencsés vagyok, mondta, majd Lady redcliffe hez fordult, remélve, hogy véget vethet a faggatózásnak. – Úgy hallom, egyre jobb idő várható, asszonyom. Remélem, hogy vége szakad a magas páratartalomnak is, amely feltehetően a szörnyű migrenyét okozza. Én is remélem, kedvesem, de nem számítok sok javulásra felelt, lemondóan Lady Redcliffe, majd a fiához fordult. – Redcliffe hol jó állapotban volt, amikor eljöttél? – Nagyon is. Vágtarás ilyetve Redcliffe. – Mr. dullese úgy hallottam, hogy Redcliffe hol igen gyönyörű. Szólalt meg Kitty, és hízelgő mosolyt villantott Redcliffe-re. – Nagyon szívesen hallanék róla többet, uram. – Attól vélek, hogy a társaság nagy része unalmasnak tartaná a beszámolómat, felelte ridegen Redcliffe. – Meséljen inkább ön, a családi birtokukról. Netli, igaz? – Kittinek arcára fagyott a mosoly. – Szívesen, bár attól tartok, hogy túlzás lenne birtoknak nevezni. – Valóban? – csodálkozott a férfi. – Árcsi szavaiból úgy vettem ki, hogy meglehetősen kiterjedt fölterületről van szó. Kittinek komolyan erőt kellett vennie magán, hogy nevessen vádló pillantást Árcsira. A fiatal ember megérezhette, mekkora baklövést követett el, mert sietve közbe vágott. Nem, nem, James, azt mondtam, hogy impozáns a birtok. de nem a nagyságára, hanem a szépségére értettem. Archie elégedettnek tűnt azzal, ahogyan csűrte csavarta a szavakat, szélesen elvigyorodott, és kittihez fordult egy elismerő pillantásért. A lány mert tudta, hogy nem lenne értelme kimutatni a bosszúságát. Hát olyan nagy elvárás lenne tőle, hogy Archie a felesleges túlzásaival negátolja a törekvéseiket? Most mások szemében úgy tűnhetett, hogy Kitty készakarva félrevezette őket, és ezt feletté bosszantónak találta. Nagyon kedves, de nem vagyok benne biztos, hogy így van, szerénykedett Kitty. Mi minden esetre igen szépnek látjuk. Jelentőség teljes pillantásokat vetett Szeszilire, hogy bevonja őt is a beszélgetésbe, a húga azonban bizonytalanul a távolba révett. Kitti nagy szerencsének vélte, hogy a nők esetében nem számít bűnnek a butaság. Ebben biztos vagyok jegyezte meg negédesen Redcliffe. Az ország nyugati részén található, igaz? Volt a hangjában valami, ami kittit óvatosságra intette, de a kérdés alól nem bújhatott ki. Dorsetszörben, bólintott. dorchester nem messze, nyugatra. Szívesen megnézném, kiáltotta izgatottan Archie. Az őszinte lelkesedése még kittit is megindította. Amikor csak szeretni, ígérte anélkül, hogy átgondolta volna a szavait. Árcsi arca felragyogott. Innentől kezdve Mr. de Lacey és Amélia vette át a szót, miután elunták, hogy a bátyuk ennyit foggatja Mr. Bötötöt. Kitty végre fellélegezhetett, és újra azon ügyeskedett, hogy behízelegje magát a családnál, figyelmesen hallgatta őket, és a megfelelő pillanatokban csilingelő nevetéssel és érdeklődő hümmögéssel jutalmazta őket. Mire búcsút vettek egymástól, Lady Amélia és Mr. de Lacey is emelkedett hangulatba került. Miután egyszerre volt részük Kitty hízelgésének, és a bátyuk osztatlan figyelmének mámorító élményében. Kitty végül úgy érezte, hogy meglehetősen ügyesen leküzdötte az iménti váratlan akadályt. Most már csak be kellett bizonyítani a redcliffe milyen végtelenül boldogá teszi a fivérét. Végtére is, ha az édesanyjának nem volt kifogása ellene, neki miért lenne? Miután elköszöntek egymástól, és Mr. a Lacey buzgó fogadalmat tett, hogy másnap találkoznak, Kitti még utoljára meghajolt Redcliffe előtt. Ebben a pillanatban. Aznap már másodszor, ugyanaz a fény villant a férfi szemében. Az éles tekintete azt sugalta, hogy Kittinek nek nincs köztük semmi keresni valója, és ez szíven ütötte a lányt. Miközben beült a De család hintójába, amelyet Lady Radcliffe kéretett oda, amint megtudta, hogy a lányok gyalog indulnak haza, határozottan kellemetlenül érezte magát. Miért nézett rá a férfi olyan megvetően, amikor a család többi tagja mind jó indulattal viseltette iránta? ránta? Mégis mit tett, hogy ilyen reakciót váltott ki belőle. Itt is semmiben nem lehetett biztos, és ennek egy csöppet sem örült. Red Cliff vele ellentétben három dologban nagyon is biztos volt, amikor néhány órával később otthagyta a családját, és elindult a saját lakása felé, a Sam James's Place-re. Először is. Veszélyes, amilyen rajongással a fivére és az egész családja körülveszi Miss talbot Másodszor. Miss világon az égvilágon semmiféle romantikus vonzalmat nem táplál Archie iránt, egyedül a vagyonára fáj a foga és harmadszor rajta áll, hogy véget vessen ennek az ügynek. Kitty olyan dühösen csapta le a levelet a reggelizőasztalra, hogy a húga és a nénikéje ilyetükben összerezzentek. Mr. de Lacey lemondta a mai sétánkat, fakadt kimérgesen. Redcliffe feltölti a délutánt, Lady Redklif és Lady Amelia pedig Lady Montagu lányaival az Elgin márványokhoz látogatnak el.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 Szeszéli kisé zavartnak tűnt, mert nem tudta követni Kitty logikáját. Én figyelmeztettelek, kiáltotta Doroti néni, akinek arcát félig mendig eltakarta a La Belle Assemblée legfrissebb példánya. Az özvegyet talán rászedted, de úgy tűnik, hogy ebben a Redcliffe-ben méltó ellenfeledre akadtál, csak hogy tudd, még nincs késő Mr. pésnél próbálkozni. Kitti hirtelen talpra szökkent. Vedd a kalapot Ceci és szúj is, elmegyünk horról.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 Már alig várta, hogy az öccsét újra anyuk gondjaira bízza, aztán elvonuljon a St. James's Place-i rezidenciája viszonylagos nyugalmába. Petson, itt hon van az anyám és a hóon kiáltott Archie, amint berontott az előcsarnokba Muszáj nekik is elmesélnem, mi történt a klubban. Redcliffe úgy látta, ha marad, kénytelen lesz másodszor is végighallgatni testvére beszámolóját, ezért szóra nyitotta a száját, hogy búcsút mondjon a dolgozószobájában a ropogó tűzre és a kellemes csendre gondolt.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 Micsoda véletlen egybeesés! Redcliffe a tekintetét egy pillanatig az idősebb Mr. Bötön nyugtatta, aki határozottan felszegte az állát. A minderségét úgy bizony, kontrázott Árcsi, aki őszintén meglepődött. Teljesen megfeledkezett arról, hogy reggel ő maga tájékoztatta levélben Mr. Bötöt az édesanyja és a húga terveiről. Egészen megszédítette a boldogság, hogy ennek a ragyogó hónapnak a végén még a Telvöt kisasszonyokat is láthatja.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 Aztán rádöbbent, hogy ebben ő volt a ludas, így hebegve, mentegetőzni kezdett, amiért több alkalommal is lemondta a közös sétákat. Tudja, ellátogattam a Vájzba, mesélte Ájtattal, a fiatalokra jellemző, őszinte lelkesedéssel. Csodálatos az a hely. Redcliffe árcsi helyett miszt figyelte. A lány nem tűnt rossz szándékúnak, de persze attól még lehetett az ördög maga.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 Az Archie tekintetében csillogó leplezetlen csodálat, Radcliffe úgy gondolta, hogy egy kiskutya várja a jutalmát, elárulta, hogy ő ebből semmit nem vett észre. Öccse viselkedése azonban nem csak kínos volt, hanem faragatlan is, mivel egyáltalán nem figyelt re aki épp a márványokról mesélt. Radcliffe természetesen nem hibáztathatta őt ezért, hiszen Cecilibe beszámolója rettentően onalmasra sikeredett. Végül az idősebb is mentette ki őket a szorult helyzetükből, de a szándékai korán sem voltak önzetlenek. Miltóságos asszonyú, kezdte. El kell mondanom, milyen érdekes könyvet olvastam ma reggel. A könyv azt taglalja, milyen jótékony hatással van az agyműködésre a testmozgás. Lady Amelia-tól tudom, hogy ő ügyesen lovagol. Biztos vagyok benne, hogy vagy egy lovaglással kikúrálhatná a mostani betegségét is. – Micsoda ötlet! – kiáltott fel Árcsi, mielőtt az anyja megszólalhatott volna. Mama, lovagoljunk ki együtt holnap! Nem is tudom, habozott Lady Redcliff. Ti fiatalok olyan ügyesen lovagoltok, de én már most fáradtnak érzem magam. Ó, oh, sóhajtott fel stábot, és lesütött a szemét. Ha lenne egy hátas itt a városban, szívesen önnel szép kényelmes tempóban, Lady Redcliff. Egész nyugodtan használja az istállónkat, ajánlotta fenn Lady Amelia,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 de erre Lord Radcliffe felelt. Egyáltalán nem, mondta negédesen. Sőt, én is a társasággal tartok. Csodás, kiáltott Árcsi. Igen, nagyszerű, helyesült Mr. Bött. Radcliffe sejtette, hogy Mr. Böt a fogát csikorgatja, és magában elfojtott egy mosolyt. Ezek után Árcsi is Amelia vitték a szót. Nagy izgalommal tervezgették a kirándulást, és észre sem vették, hogy Kitty valójában drótorángatja őket. Radcliffe most már belátta, hogy ostobaság volt befejezetnek tekinteni az ügyet. Hatalmas ostobaság! Ezek után a telböt kisasszonyok nem időztek sokáig. Miért is tennék? gondolta bosszusan Radcliffe, hiszen elérték a céljukat a látogatásokkal. Kedélyes és búcsút vettek egymástól, illedelmesen meghajoltak és buzgón fogatkoztak, hogy másnap kora reggel belevágnak a kis kalandjukba.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 Én nem fogom ács is az országból, csak mert úgy vélem, hogy túlságosan szereti az alkoholt és a szeretse játékokat, mondta Lord Ratcliffe. Elengedte a füle mellett hízli megjegyzését, csak hogy visszakanyarodjon az eredeti témára. Egyszerűen szeretném elejét venni, hogy áldozatául egy ilyen perszónának, mint Mr. Bött. Egy ideig elgondolkodva szürcsölte az italát, aztán folytatta. Egyébként van abban valami, amit mondtál.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 Egy hónap múlva már a nevére se fogunk emlékezni. Másnap reggel Kitty a húgával együtt már a nyerekben ült, mire Lord Ratcliffe belovagolt Grosvenor Square-re. Kitty azt a lovat kapta, amely rendszerint az amúgy igen ügyes lovastak számító Lady Ratcliffe-nek A gyönyörű pej rendkívül kezesnek tűnt, aminek Kitty kifejezetten örült, hiszen már jó ideje nem volt dolvalóval. A tábott család, miután elveszítette Mr. Linfieldet, arról is kénytelen volt lemondani, hogy a lovait használja. Mivel Lady Redkliffen szörnyű kimerültség vett erőt, végül úgy döntött, nem csatlakozik a társasághoz, de ez a hír nem okozott csalódás sem Kittinek, sem Redcliffe-nek. Mindketten úgy vélték, hogy Lady Radcliffe nélkül talán könnyebb lesz elérni az aznapra kitűzött céljukat.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 Csak akkor kezdte kellemetlenül érezni magát, amikor Radcliffe a lovával a bal oldalára került. Az úton mindössze két lófértel egymás mellett, így Mr. de Lacey, akárhogy is igyekezett közéjük furakodni, lemaradt, és bosszús arccal a nyakát nyújtó próbálta kihallgatni a beszélgetésüket. Misztábot számított rá, hogy miután előző nap felbukkant a Grosvenor Square-en, nem bújhat ki bizonyos kérdések alól, de azt nem tudta megjósolni, mennyire tolakodóan faggatja őt ki, Lord Radcliffe.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 – Archie szeretné meghívni Miss Talbot gét, hogy vacsorázzon velünk holnap. – felelte a bátja, De egyenlőre nem járt sikerrel. Oh, – Ó, nem fogadhatjuk el a meghívást – kiáltotta Cecily. – Megígértük Dorothy lénének, hogy holnap este elkísérjük őt a Vauxhall Gardens Vidámparkba. Nem emlékszel Kitty? – Kitty legszívesebben ott helyben felpofozta volna a húgát. Oh, – Ó, igen – mormolt a félhangon Radcliffe.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 Hát persze, egészséges, mint a mak, gondolta rosszmájúan Kitty. A sorsuk ezennel megpecsételődött, így Kitti kénytelen volt beletörődni. Mosolyt varázsolt az arcára, miközben búcsút vett Lady Redcliffe-től, Lady Amelia-tól és Mr. The Lacey től aki sokat sejtető gyengétséggel szorította meg a kezét, ám Redcliffe-hez fordulva nyomban lehervadt a mosoly az arcáról. Akkor holnap találkozunk, Mr. Bött? szólalt meg Redcliffe, majd Kitty kezét fogva finoman meghajolt.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 Redcliff nem volt biztos benne, hogyan segíthetett volna a Bécsi kongresszus idején attasséként befutott rövid életű karrierje abban, hogy a későbbiekben rutinosabban szabaduljon meg a hozományvadászoktól, igaz, misztább szemlátomást épp olyan áldázó igyekezett földeket megkaparintani? Mint a kongresszuson résztvevő bármelyik külügyminiszter, azt minden esetre sejtette, hogy az apja most forog a sírjában.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 mintha egy tündérkertben jártak volna a mama egyik meséjéből, amelyet lefekvéskor mesélt nekik. abban a kertben nem volt szabad letérni az ösvényről, mert senki sem tudhatta, miféle veszélyeselkedik rá. Ahogy elnézte Doroti nénit, aki előtte sétált az Özvegy Grófnyi társaságában, tudta, hogy felesleges volt aggódni a kia alakítása miatt. Mrs. Kendall, mint mindig, ez alkalommal is felnőtt a feladathoz. Nem támogatom a tervedet, Kitty.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 Hiddelkedvesen, ebben a ruhában sokkal nagyobb esélyem lesz összebarátkozni Lady Redcliffe-el – bizonygatta. – Ahogy hallom, ő maga is meglehetősen feltűnő jelenség. Doroti néni, hogy kitty megnyugtassa, magára hozott egy pár fekete kesztyűt. Kitty azonban úgy érezte, hogy a nénikéje túl sokat enged látni a kebléből. Kesztyű ide vagy oda. Mindezek ellenére Kitty kénytelen volt elismerni, hogy Doroti néni kiválóan ráérzett a társaság igényeire.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 helyeselt kitti! Azért óhajtottam beszélni önnel, mert nagy szükségem lenne a tanácsára, és egyedül önhöz fordulhatok. E jó ég! Mr. D'Lacyn látszott, hogy ez legyezgeti a híjúságát, de kisé meg is szeppent, mert nem szokott másoknak tanácsokat osztogatni. Mi a baj? A kém szerint férhez kell mennem, ráadásul mi hamarabb, mondta Kitty, és mindent megtett, hogy a hangjában alig leplezett kétség es is csengjen.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 Kitty drámaian kapott levegő után erre a váratlan fordulatra. – Mr. de komolyan gondolja? – Én – azt hiszem – igen – hebegte a fiatal ember – valójában – igen, egészen biztos vagyok benne. Nem teheti meg, hogy hozzámegy ez a Mr. pierce akárki is legyen az. Ez nem megoldás. Bizonyára tudja, hogy igen mély érzelmeket táplálok ön iránt. Hiszen már évek óta szeretem ön Mr. Böt. Kitty nem érezte szükségét, hogy emlékeztesse a fiatalembert a tényre, miszerint csupán néhány hete ismerkedtek össze. Meghatottan szólította meg a kezét. Egészen elérzékenyültem, sóhajtotta. Annyira boldoggá tett Mr. De Lacey. Kérem, esedezett a fiatalember, hívjon Árcsinak. Árcsi, akkor ön is tiszteljen meg engem azzal, hogy Kittynek szólít. De. De? kérdezte Mr. De Lacey aggodalmasan.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 Egymásra mosolyogtak. Archie izgatottan, Kitty diadalittasan. Kitty úgy érezte már majdnem célba ért, érezte, hogy karnyújtásnyira van tőle a győzelem. Nem tehettem semmit, James. Misztábot nagynény csapdába ejtett. Panaszolta ugyanabban a pillanatban Hiszli kapitány Redcliffe-nek, akinek udvarias mosoly dermedt az arcára. De már jönnek is. Nem lehettek távol tíz percén tovább. Nincs miért aggódni. Látszik gondolta magában Redcliff, hogy Hinsley nem töltött elég időt Mr. Bot társaságában. Kedveseim, már kezdtünk aggódni, kiáltotta Lady Redcliff, amikor közeledni látta Mr. The és Mr. Sajnálom, anyám, én csak elkísértem ki Mr. Bötöt egy kis limonádért. Egy gyengébb férfi ebbe bele volna, Redcliffnek nek azonban arcizmos rándolt árci nyelvbotlása hallatán. A szintén méltóság teljesen viselkedő édesanyja alig észrevehetően felvonta a szemöldökét, Mrs. Kendall pedig leszekte a fejét, hogy elrejtse a mosolyát. Ezek szerint ebben a tíz percben Kitty megkérte árcsit, hogy a keresztnevén szólítsa őt. Ez aztán gyorsan ment. Szét kell őket választani. Azonnal. Mit szólnál, ha most mennénk vacsorázni, javasolta a nagy hangon redkiffa társaságnak, mire hészli azonnal misztel mellett termett, és a karját nyújtotta neki.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 Mint valami valamiféle róka lenne, amit le kell vadászni. Kitti túlságosan boldog volt ahhoz, hogy harabudjon. Sessi, mindketten tudjuk, mennyire élvezed majd te is a gazdagságot. Gondol csak a könyvekre. Az érvet, amelyen a nővére az intellektuális ényére hatott, jóval kevésbé érezte elkölcsileg visszataszítónak, mint az előző indokokat. Így Sessili megenyhült kissé, és elmosolyodott. Ráadásul, folytatta Kitti.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 Bármire hajlandó vagyok, csak hogy távol tartsa ön tőle, de örülnék, ha nem kerülne sor kellemetlen jelenetre a Skóciába vezető úton. Nincs más választásom, le Kitty szégyenkezés nélkül. Jó felesége leszek, tette hozzá behízelgően, és szempillája alól sandított a férfira. Egy pillanatig Redcliff elismerően gondolt bele, milyen ügyesen elcsavarta árcsi fejét. Ne érje bele magát!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 Kitty fontolóra vette a dolgot. Nem, mondta, mire a férfi kétségbe esetten forgatta a szemét. Az első bálon, ahová eljutok, kérjen fel táncolni. Egy meghívás és egy tánc, morfondírozott Redcliffe, majd egy ideig csendben maradt. Ez felettébb szokatlan, tette hozzá komolyan. Ha ezzel bármilyen módon árt a családomnak, minden lelkiismeretfordulás nélkül tönkere De... Kitty nem látszott, hogy zavarba jött volna, de azt hiszem, megállapozhatunk. Gondoskodom róla, hogy bekerüljön a legjobb társaságba, és cserébe örökre megszabadulunk öntől. Kitty elmosolyodott. Radcliffe-nek megfordult a fejében, hogy talán Faust is így érezte magát. Lady Radcliffe legfontosabb szenvedélye túl a családján és az egészségén a Lady Montague-val régóta folytatott rivalizálása volt.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 Mivel Améliát még nem mutatták be a társaságban, Lady Redcliffe nem szállhatott be a versengésbe saját táncmonatság rendezésével, de az előző két évben megtartotta a saját vacsoráját montague bája előtt néhány nappal. Hiába volt az esemény szűk körű, kifejezetten felkapottnak számított, és rengeteget beszéltek róla, sőt,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 Lady Redcliffe tekintete felragyogott. James, komolyan mondod? Bevallom, remélni sem mertem, hogy valaha rászánod magad és eljössz. A múltban olyan kegyetlen dolgokat mondtál a Montagu és a Sinclair családra, amit már bánok, hazudta Redcliffe. Ha meghívnánk Mrs. candle és a Talbot nővéreken kívül hinsley is, akkor egészen megfelelőek lennének az arányok, nem igaz?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 Szólt oda Szecily a sarokból. Kitti összerezzent. Teljesen megfeledkezett a hugáról. Ó, semmi különöset, ne aggódj! Legyintett. Tudni akarom, erősködött szeszli. Ha a ma márról van szó, nekem is jobban van tudni. Kitti felsóhajtott húga csökönyös arckifejezése láttán, majd oda ment hozzá és mellé telepedett. Talán meg fogsz döbbenni azon, amit mondok. Kezdte, mert tudta, hogy nincs ideje szépítgetni a dolgot.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 Cecili egészen másféle kapcsolatot ápolt az anyjával. Kitti, nem mehetünk el! hasokta túl Dorotinéni Cecili hebegését. Kitti a homlokát ráncolva pillantott rá. Miért ellenzi ennyire? Kiváló alkalomnak ígérkezik nénikém, komoly esélyeket kapnék a továbbiakra. Anyád is kapott, és néznek, mi lett belőle vágott vissza élesen Dorotinéni, mire a két lány döbbenten hőkölt hátra. A néni reszkető kezét a szájához kapta.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 Amikor a késő esti sötét bíborékból koron feketébe fordult, Kitty végül arra jutott, hogy egyetlen olyan embert ismer, akitől nyugodt szívvel tanácsot kérhet. Másnap reggel 10 órakor Lord Redcliff komornyikja, Beaverton igencsak meglepődött, amikor ajtót nyitott a Radcliffe St James' Place-en található rezidenciáján, ahol a küszöbről Miss Talbot és egy szobalány várakozóan nézett fel rá.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 Kezdte Redcliffe, miután valamelyest magához tért. Ilyen korai órán senki nem szokott beállítani, még az előre bejelentett látogatók sem. Kitti elcsodálkozott. De hiszen már tíz óra is elmúlt, értetlenkedett. Talán még aludt? Nem érdekes, legyintett elnézően Redcliffe. De mi járatban van nálam? Úgy tudom, nincs miről beszélnünk, hiszen tegnap minden bizonyal megkapták édesanyám meghívóját.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 Jegyezte meg Redcliff, miközben megdörzsölte az arcát, és magában azt kívánta, bár csak kávét kért volna is, nem teát. Kitty elengedte a fülemellett a férfi megjegyzését. Kik lesznek ott a vacsorán ma este? Az özvegy Lady Montague, a fia Lord Montagu és a két lánya számolta az ujján Redkiff a résztvevőket Lord és Lady Salisbury, Mr. és Mrs. Barrell, Mr. és Mrs. Sinclair és a fiúk Gerald,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 Mindenkinek meg lesz a maga helye. Miről folyik a beszélgetés, és milyen ruhát éldomos viselni? Mielőtt Lord Redcliffe teljesen magához tért, és végképp megelégelte a hívatlan látogató folytonos kérdezősködését, misztábbatnek sikerült számtalan kincsetérő információt a belőle. Amikor végül Lord Redcliffe megkérte őt, hogy távozzon, és soha többé vissza se jöjjön, ő boldogan tett eleget a kérésének.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 Az ember soha nem tudhatja, milyen öltözéket érdemes viselni egy ilyen vacsorán. Nagyon remélem, hogy Lady Montagu nem öltözik túl, jegyezte meg Lady Redcliffe rossz májúan, miközben a szalomban elcsorogva a vendégeket várták. Redcliffe elnyomott egy mosolyt. Egyértelmű volt, hogy a grófné semminek nem örülne jobban, mint annak, ha Lady Montagu baklövést követne el az öltözékével. Ahogy hetet ütött az óra, Szállingózni kezdtek a vendégek. Miközben Radcliffe hajlongva üdvözölte őket, aggodalmasan leste, mikor érkeznek a tábott testvérek. Mrs. Candle, Miss Tábot és Miss Cecily táböt, jelentette be Petson, és a három hölgy lassan bevonult. Elegáns öltözékük a legújabb divatot követte. Mrs. Candle halvány májva színű ruhát viselt. Miss és Miss Cecily pedig ugyanazt a finom hófehér költeményt, amelyet a Vauxhall Gardens tett kirándulás alkalmával is, bár ezüstösen csillogó kendőik egészen új megjelenést körcsöröztek nekik. Jó estét, Mr. Albert. Köszönt udvariasan Redcliffe, mi alatt az édesanyja Mrs. Kendallt, Amélia pedig Cecilyt üdvözölte. Kitty fejet hajtott és halkan megkérdezte. Talán már is megbánta a dolgot? Nagyon is, bólintott a férfi. A lány elmosolyodott. – És akadnak számomra megfelelő kérők a ma esti társaságban? – kérdezte hamiskás mosolyjal. – Sajnos nem sok, de mivel egyedül ön vélte úgy, hogy ez a vacsora életbevágó fontos a jövője szempontjából, attól tartok ez az ön hibája, és nem az enyém. – Kérem, szóljon, ha úgy érzi, hogy nem tudja teljesíteni az ígéretét, folytatta kitti, aki képtelen volt ellenállni a kísértésnek, hogy tovább csipkelődjön. Talán összeállíthatnék egy listát azokról az úriemberekről, akik elég vagyonosak, mégis épp eléggé híján vannak az erkölcsös jellemnek, hogy mindenféle bűndudat nélkül rájuk szabadítsa mönt. A lány lesújtó pillantást vetett rá. Milyen kedves? Bicentett, majd hagyta a férfit, és Lady redkő felé indult. Mr. Albert, csodásan fest ma ez a kitűző káprázatos, megmondanál kérem, ki készítette? Ez utóbbi költői kérdésnek bizonyult, Lady Redcliffe ugyanis választ sem várva, bizalmas hangon folytatta. Úgy tűnik, Lady Montagu késve érkezik, már magamon kívül vagyok haragomban, igazán illetlenség tőle, nincs tekintet rám, ez immár teljesen nyilvánvaló. Ő méltósága Montagu Grófja, a tiszteletre méltó özvegy Montagu grófné, Lady Margaret Kevendis és Lady Jane Kevendis... Jelentette be Petson, méltóság teljesen az ajtóból. – Kedvesrej! – kiáltott szívésen Lady Ratcliffe, és kitárt karral fordult a vendégek felé. A hölgyek szinte nevetséges lelkesedéssel üdvözölték egymást. – Jöjjenek! Ismerjék meg Mrs. Campbellt és az unokahogait, a telbot kisasszonyokat, családunk újdonsült barátait. Lady Montagu, közeli barátnőm, ő pedig a fia, Lord Montagu. Ő is Ársi olyan közel állnak egymáshoz, mint a testvérek lennének. Lady Montague, engedje meg, hogy bemutassam! Mi Bötöt, aki olyan csodásan segítőkésznek bizonyult a legutóbbi migrán rohamom során, Kitty és Cecily pukedlisztek az özvegy grófné előtt. Sokat hallottam önökről, szólt Lady Montague. Az ajka mosolyra hózódott, a tekintete azonban kíváncsian mérítskélte Kitty-éket. Kitti nagy levegőt és igyekezett megőrizni a hideg vérét. Nagyon fontos, hogy ma este úgy menjenek haza, hogy elnyerték minden jelenlévő úri hölgykegyeit. Lehet, hogy London a férfiak világa, de a kulcsokat hozzá ezek a hölgyek őrzik. Ők osztogatják a meghívókat, ők terjesztik a pletykákat, és ők mondják ki az ítéletet Kitti fölött, már pedig a további sorsa ezen áll vagy pokik. – Táböt? – kérdezte Lady Montague. Talán rokonai a Párizsi ütelbőt családnak? Igen, gondolta magában Kitty, de ezt a rokonságot nem szívesen emlegette fel, nehogy bárkinek eszébe jusson a szülei botránya. Nem, hazudta, mi Dursch sörből származunk. Ó, akkor bizonyára ismerik a Szenzböri családot. Még nem mutattak be egymásnak, ismerte be Kitty. Ó. Lady Montagu tekintete Kitti válla fölött a távolba révett, mintha már is elvesztette volna az érdeklődését. Addig bicsaládot talán ismerik? Csodás a birtokuk, nem igaz? A lányaim tavaly ott töltötték a nyarat. Még nem jártunk ott, ingatta a fejét Kitti. Jól lehet, már másoktól is hallottam, milyen gyönyörű. Lady Montagu csalódottnak tűnt, és inkább Dorotty nénihez fordult. És Mrs. Kendall, ugyebár? A Kendall név meglehetősen közönségesen csengett, még Kiti fülének is. Már bánta, hogy nem változtatták meg, de már nem volt mit tenni. Dorothy léni csodásan viselkedett. Elmondott egy mulatságos történetet arról, hogyan ismerte meg a megboldogult, amúgy soha nem létezett férjét, Lady Montaggiú azonban figyelemre sem méltatta őt. Miután kiderült, hogy egyetlen közös ismerősük sincs, szemmel láthatóan haszontalannak ítélte kitty és már alig várta, hogy náluk érdemesebb társasággal foglalkozhasson. Kitty nagy bánatára pontosan így zajlott a többi bemutatkozásuk is. A vendégek közül mindenki igyekezett Mrs. kendall és a telbott testvéreket elhelyezni az előkelő társaság térképén, és amikor sehol sem találták őket, meglehetősen zavarba jöttek. A tábot nővérek pontosan úgy viselkedtek, mint bármelyik előkelő ifjú hölgy, de nem ismertek senkit azok közül, akiket ismerniük kellett volna. Miután kiderült, hogy egyetlen előkelő családdal sem állnak kapcsolatban az ország nyugati részében, a vendégek egyre lekezelőbben viselkedtek velük. Jóval kisebb volt ez a világ, mint ahogy Kitty gondolta. Most már belátta, hogy csak azokat fogadják be, akik valóban közéjük tartoznak. A helyzetüket egyedül azt tette elviselhetővé, hogy a többi figyelmét túlságosan lekötötte Lord Redcliff jelenléte, így nem fogadták ki őket igazán alaposan. Kétség nem fért hozzá, hogy Redkliff elkápráztatta a társaságot, nem csak azért, mert rangos volt, jó módú és nőtlen, hanem mert a kontinensen töltött évek után ritkán lehetett őt látni az ehhez hasonló társasági eseményeken. Mindenki tudta, hogy Lord Redcliffe, annak idején Wellington mellett szolgált, és hiába volt segént elsősorban diplomáciai szerepe, mégis részt vett a harcokban Waterloo-nál. Mivel ilyen karrierrel ritkán büszkélkedhettek a nemesi családok elsőszülött fiai, Redcliffet még nagyobb elismerés övezte a kíméletlenül hierarchikus felsőbb körökben. Amikor Redcliffe megszólalt, az egész helyiség elcsendesedett, mintha az összes vendég azt várta volna, hogy a hősteteiről meséljen. Ő azonban egyszer sem hozta szóba a háborút. Kitti nagy megkönnyebbülésére Lady Redcliffe kisvártatva bejelentette, hogy a vacsora tálalva. Lady Redcliffe nem Mr. lézi mellé ültette Kittit, Amiért talán kifejezetten hálás volt, hiszen miután nemrég megígérte, hogy békén hagyja a fiút, egész este alig győzte kerülni a tekintetét. A bajján végül Mr. Sinclair a jobbján hiszli kapitány kapott helyett. Miután mindenki helyet foglalt, a kapitány kittire kacsintott, amit ő fagyos pillantással viszontzott. Mindig nem bocsátotta meg neki, hogy komoly akadályokat gördített elé, amikor el akarta csavarni Mr. De fejét. Kisvártatva feltállalták az első fogást, és kitti őszinte elismeréssel vette személyre a sok finomságot. Már a mennyiség is lenyűgöző volt. Az asztalon négy tál leves gőzölgött, mellettük széles tálakon vajban párolt rombuszhal és borjúbélszín, valamint több mint húszféle köret különféle mártásokkal, amelyeknek kitti a nevét sem ismerte. Egészen más volt ez a vacsora, mint a zöldséges puding és a zsíros mirigy. Amit a Netliben töltött utolsó estén ettek. Red Cliff korábban elmondta Kittinek, hogy a vacsoraasztalnál a hölgyeknek először a bajukon ülő úriemberrel lillik beszélgetni. Így Kitty most Mr. Sinclairhez fordult. Félénk rámosolygott, és csak remélni tudta, hogy kellemesebb beszélgetőtárs lesz, mint a felesége, aki egyszerűen nem akarta megérteni, hogy hogy nem ismerik Kittiek a Beaufort családot, és egyre csak ezen a kérdésen lovagolt. Mr. Sinclair azonban hiába volt barátságos, ő sem kímélte meg kittit a szokásos faggatózástól. Biddington? Ó, jól ismerem azt a környéket, bizonygatta. Akkor bizonyára ismeri kacsát. Kacsát? Jól érzette vajon? Teljesen úgy hangzott, mintha azt mondta volna kacsa. Üres tekintettel bámult Mr. Sinclairre. Talán egy faluról van szó, vagy egy valódi kacsáról, amely valamiért hírnevet szerzett magának ezekben a körökben? Kitti tenyere egészen nyírkos lett, miközben azon törte a fejét, mi lenne a legjobb válasz. Mr. Sinclair pedig egyre inkább zavarba jött. Lord Mellard, tisztázta végül Mr. Sinclair, miután nyilvánvalóvá vált, hogy Kitti nem felel. Ó, oh, rebegte Kitty alig halhatóan. Ezek szerint becenévről volt szó. Nem, sajnos nem ismerem. Mr. Sinclair a homlokát ráncolta. Biztosan ismeri, erősködött. Azon a vidéken van a vadászkastélya. Kitty nem bírta tovább. Elhatározta, hogy kockázatot vállal. A továbbiakban nem látta értelmét minden magyarázat nélkül kibújni a kérdések alól. Ha sikerrel szeretne járni ma este, elfogadható indokot kell adnia arra, miért nem ismernek senkit. Az az igazság, uram, kezdte óvatosan. Hogy a nagynénémen és a de családon kívül senki más nem ismerek Londonban. Tudja, az édesapám nem engedett bennünket társaságba, nehogy véletlenül rossz útra tévedjünk, ezért soha nem hagytuk el a városunkat. Komolyan? Mr. Sinclair kíváncsiságát felkeltette Kitty története. Különc figura lehetett, igaz? Nagyon is. Bevallom a hukom, és én nagyon keveset tudunk a világról. Kérem, bocsássa meg a naivitásomat, annyira félek, hogy butaságokat beszélek. Oh, – Ó, hiszen akkor önök a legtapasztalatlanabb kislányok egész Londonban! – állapította meg Mr. Sinclair. Sűrű szemöldöke alól fürkésző pillantást vetett Mr. Albertre, aztán arra a döntésre jutott, hogy az ifjú hölgy eme tulajdonságát igazán elbűvölőnek találja. – Egy seppet sem kell aggódnia! – nyugtatta meg a lányt, és körbetekintett. – Ők itt a legbarátságosabb emberek az egész városban, bízom bennünk, majd mi kondját viseljük! – Hiába nyilvánította ki Mr. Sinclair, mennyire megbízható, ez nem akadályozta meg abban, hogy amint leszették az első fogást az asztalról, és mindketten a másik szomszédjukhoz fordultak, beszámoljon a nővérek szokatlan neveltetéséről Lady százbörinek, nek aki az első adandó alkalommal maga is a hírt a szomszédjának. A különös történetet mindannyian érdeklődő suttogással fogadták, így mire végeztek a második fogással is, amely még az első fogásnál is bőségesebbnek bizonyult a sok libasült el homáral és gyöngtyúkkal, a tábotnővérekre a társaság üdeszínfoltként tekintett. Az összegyűlt előkelőségek a gőgös távolságtartásukat levetkőzve meg is állapították, hogy Lady Redcliffe a lehető legélelmesebb vendéglátó, hogy ilyen elbűvölő csodabogarakat fedezett fel, mint a szoban forgó ifjú hölgyek. Az asztalon át Kitty elkapta Doroté pillantását, akivel megkönnyebbült mosolyt váltott, majd meglepve látta, hogy Szecily is elemében van. Épp Lord Montagyonak tartott részletes előadást a szafói filozófiáról, és szemlátomást kiválóan érezte magát. Mint ahogyan mindenki jól érzi magát, ha hosszasan fejtegetheti azt, ami érdekli. Kitti magában hálát adott a fiatalembernek, aki illedelmese hallgatta a húgát, pedig valószínűleg rettentően unhatta magát. A nemesi társaság nem igazán különbözött az átlagemberektől, de Kitty csak akkor tudta megfigyelni őket, amikor már nem most volták őket kértéseikkel. Igen, a hangjuk szépen csengett akár a üveg, mindig a lehető legudvariasabban viselkedtek. Ethanről, meg a nevelőnőkről diskuráltak, és feltételezték, hogy a társaságban Mindenki ismeri a különféle finom óri emberek és óri hölgyek becenevét. Mindezek ellenére ugyanolyan élvezettel vacsoráztak, mint mások, és ugyanolyan gonoszó plegykálkodtak, igaz ők a szóbeszédet aggodalomba is együttérzésbe csomagolták, hogy éledelmesebbnek tűnjenek. Borzasztó hírek jöttek az Egerton fiúról, igaz? Suttogta Mrs. Barrel úgy, hogy lehetőleg az egész asztal hallja. Miért? Mi történt? Kérdezte Missy Sinclair aggodalmas arccal, de csillogó tekintettel. Egy vagyont veszített a kártyán a szegény szerencsétlen. Az egész családja őrjöng, felelte Lady Montague, bánatosan ingatva a fejét. Több száz földet kellett eladniuk, hogy kifizessék az adósságát. Pedig kevés náluk kiválóbb családot ismerek, Lady Radcliffe kissé el is sápadta a hírhallatán. Ott volt Waterloo-nál is, nem igaz, James? Amint Lady Radcliffe kimondta a szavakat, már meg is bánta. Az egész társaság elcsendesedett, és várakozóan szegezték a tekintetüket Lord ratcliffe ő azonban csak magában dönyjögött. Amikor egyértelművé vált, hogy nem akarja őket háborús történetekkel szórakoztatni, Lady Salisbury elhatározta, hogy nem hagyja annyiban a dolgot. Drága Lord Radcliffe," szólt oda az asztaltól oldaláról, Kérem, meséljen nekünk Vózörlóról, alig várjuk a beszámolóját. A fiam már nem szívesen emlegeti fel a háborút, vetette közbe Redcliff édesanyja. Ó, biztos vagyok benne, hogy velünk kivételtesz, erősködött Lady Salisbury. Nem igaz, Redklif, megtennék, ha szépen kérjük? Mit szeretne tudni, asszonyom? kérdezte Redcliff hűvösen. Milyen volt? A hölgy kíváncsiadőd előre a székén. Borzalmas! Felelte Redcliffe, és nagyot kortyolt a vörös borából. A hangja szemtelenül csengett, de Miss mintha fenyegetést hallott volna ki belőle, mint ahogy feszült arckifejezésükből ítélve Lady Redcliffe és hiszli kapitány is. Lady Százbury ennek ellenére rendületlenül folytatta. Jó sok mindennek szemtanúja lehetett, mondta elragadtatva. Micsoda látvány lehetett a sok felsorakozott katona, a lovak, a vörös egyenruhák és a... És a halál? Vágott a szavába Redcliffe keserű mosolyjal. Bevallom, abból a napból én leginkább a halára emlékszem, és nem a vörös egyenruhákra. Lady Redcliffe hirtelen felugrott a székéből. Talán vonoljunk át egy teára, hölgyeim, énekelte vidámon, mire Kitty nagybánatosan otthagyta a pudingját. A kedvesség, amelyel a teázás során a telbött kisasszonyokat és Mrs. Kendelt körülvették, élesen előtött a hűvös fogadtatástól, amelyben korábban a hölgyek közül néhányan részesítették őket. Mrs. barrell nem hatotta meg túlságosan a védelmező apáról szóló magyarázat, Lady Montague és Mrs. Sinclair azonban kinyilvánították, hogy a telböt nővérek a legilledelmesebb fiatal teremtések, akiket valaha láttak. Kitty rá is játszott a szerepére, és a hölgyek tanácsát kérte, hogyan igazodhatnának el a londoni társaságban. A jelenlévő hölgyek már megszokták, hogy a fiatal lányok az ő jelenlétükben műveltnek és tapasztaltnak igyekeznek tűnni. Így most üdítően adott rájuk, és kifejezetten legyezte a hiúságukat, hogy a telbött testvérek őszintén elismerték, mennyivel felettük állnak a társadalmi pozíciójukat tekintve. Mire az úriemberek is csatlakoztak hozzájuk, Kitty három bára is meghívást kapott a következő hónapra. Úgy vélem, ez sikernek könyvelhetjük el, nem igaz? Súgta a lány Dorotinéni fülébe, miközben hazafelé tartottak a hintóban. De igaz, Dorotinéni eltűnődött. Igen, bármilyen különös, azt hiszem, ez nagy siker. Kittyhez fordult, aki már várta, hogy a néni újabb kis előadást tart arról, mennyire merész és kockázatos a terve. A néniének azonban most is sikerült meglepnie őt. Továbbra is bolondnak tartalak, figyelmeztette, és továbbra is túlzásnak gondolom, ahogyan tűzön, vízen át kitartasz az elhatározásod mellett. De be kell vallanom, hogy a ma este hatalmas élmény volt. Rövidke szünetet tartott. Csak annyit akartam mondani, mellette állok, kedvesem, és segítek, amiben csak tudok. És most? Kihez akarsz feleségül menni? Vágott közbe Cecily zavarodottan. Ugye nem Lord mondták jóhoz, ahhoz az érdekes fiatalemberhez, aki mellette ült a vacsoránál? A nővére az égre emelte a tekintetét. Cecily, soha nem vetném ki a álomat egy rangos nemesi család sarjára, különösen, ha ilyen befolyásos családról van szó. Kérlek, bíz bennem! Akkor jó, sohajtott Cecily, és a figyelme már is elkalandozott. Kitty örült, hogy az út további részét csendben teszik meg, és a fejét kényelmesen az ülésnek döntötte. Nem messze tőlük, Radcliffe éppen hazafelé gyalogolt. A St James's Place mindössze egy rövid sétára volt a Grosvenor Square-től, és hasonló megkönnyebbülést érzett. El kellett ismernie, Miss Talbot kiválón alakította a szerepét. Szinte megsajnálta a társaság tagjait, akiket a lány oly könnyedén vezetett az orruknál fogva. Szinte megsajnálta őket, de nem egészen. Miután Lady Sellsbury annyit nyüstölte őt waterloo most örömmel hagyta őket a sorsukra. Hamarosan már a kezét moshatja, mint akinek semmi köze nincs az egész ügyhöz. Addig a városban kell maradnia, amíg az ígéretéhez híven nem táncol egyet, misztább de ettől eltekintve nincs többé szükség a segítségére, sem arra, hogy Londonba rostokoljon. A ma este után biztosra vette, hogy többé nem kell nyugtalankodnia a miatt. Miss Talbot másnap reggel is felkereste Lord Radcliffe rezidenciáját, miután éjjel sokáig elkerülte őt az álom, és hosszú órákon keresztül kétségek között vergődött.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 Az árkörű tánc felszolgálnak vacsorát, vagy együnk előtte otthon? Jött a következő kérdés. Felszolgálnak vacsorát. És helyén való, ha ott teszünk, vagy az előkelőtársaság, de talán úgy véli, hogy az ifjú hölgyeknek nincs szüksége vacsorára? Ha szeretne vacsorázzon, nyugodtan, pislogott Redcliffe. Bár a legtöbben inkább otthon esznek. És mikor illendő érkezni? A meghívó szerint este nyolckor kezdődik a táncmulatság, de ez mit jelent? Előtte nem sokkal, vagy utána nem sokkal kell érkeznünk?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 Természetesen szigorúan véve nem volt szüksége a bátja engedélyére, már csak azért sem, mert csupán néhány hét választotta erőt a nagy de ez nem számított. Imád Redcliffe volt a családfő, így Árcsi magától értetődőnek találta, hogy az apja áldása helyett most a bátja áldását kéri. Ez tartotta helyesnek. Árcsi, minek köszönhetem a megtiszteltetést? kérdezte Redcliffe, jól lehet gyanította, mi a látogatás célja. Árcsi nagy levegőt vett.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 Árcsi több ital elfogyasztása után érezte, hogy elfogja őt a mély lab. Mogorván nézett körbe a helyiségben, és a tekintete megállapodott egy úriemberen, akiben a sármos Lord is isperte fel. Lefogadom, hogy ő felkelteni kell Mr. érdeklődését, súgta oda komoran jerry -nek. Ó, a helyedben én távol tartanám magam szelbitől, tanácsolta a barátja, aki Árcsi válla fölött pillantott a férfira. Valódi úriembernek tűnik, még rangja is van, de úgy hallottam, hogy igazi kazember, méghozzá a legrosszabb fajtából. Igen, kazember, tette hozzá Rupert vészjósó hangon. Csak annyit akarok mondani, folytatta indulatosan Árcsi, hogy ő olyannak tűnik, aki tudja, hogy kell rendesen megkérni egy aki akire mindenki felfigyel. Mindhárman Lord Selburn meredtek, aki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 Lord Selburnt. – Köszönöm, uram! – a hálásan. – Nagyon köszönöm. – Igazán nincs mit. Lord Selburnt hanyag mozdulattal zsebrevágta a pisztolyát. – A városnak ez a része átkozottól veszélyes tud lenni. Öredkli fivére, igaz? – kérdezte. Majd kezet nyújtott a fiúnak, aki úgy kapott utána, mintha az élete múlna rajta. – Jobb lesz, ha most megyünk, az ember soha nem tudhatja, ki bebotlik bele egy ilyen éjszakán. Engedelmesen követték Lord Selburnt, egészen a Gróvenor Square rendezett környékéig, ahol a férfi egy mosolyjal és egy meghajlással elköszönt tőlük. A fiatal emberek kicsi szórakozottan vettek búcsút egymástól, mert időközben már mindegyikük azon volt, hogy gondolatban újraírja az eseményeket, önmaguknak a ténylegesnél jóval hősiesebb szerepet tulajdonítva. Otthon Ársi kedvét még az anyával való csúnya veszekedés sem rontotta el, így végül mosolyjal az arcán bújt ágyba, Biztosra vette, hogy ezek után mi nem hagyhatja őt figyelmen kívül. Netli Kátic, április 9, csütörtök. Drága Kitti, nagy örömmel töltötte el bennünket a legutóbbi levelet, igaz, hogy csak tegnap ide, a posta mindig lassan hozza el a küldeményeket erre a vidékre. Részletesen be kell számolnod mindegyik báról, hogy el tudjunk képzelni téged és Ceciliet az előkelő bátermekben az elegáns népek között.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 Az oroszlán barlangjába. A különleges alkalomra ezernyi gyertyát gyújtottak, állapította meg Kitti, de bejjebb érve a fejük felett ragyogó csillárokat megcsodálva rádöbbent, hogy ezernél is többet. A gyertyák lángja ragyogó fény vonta be a helyiséget, amely meg megcsillant a jelenlévőkre aggatott fülőfüggőkön, karpereceken és nyakékeken. Kitti nyugodt kifejezést erőltetett magára, de a tekintete ide-oda cikázott a teremben.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 Kitty követte a nagynénye tekintetét, és megpillantotta Lady Radcliffe-et, aki mosolyogva intette őket magához. Miután Kitty újra lélegzethez jutott, kimért ráérős liptekkel vonult végig a termen, a néni kével és a húgával. Nézd őket, fülei, és tedd, amit ők tesznek, emlékeztette magát. Csodásan festene, üdvözölte őket vidáman Lady Radcliffe. Igyekeztek viszonozni a bókot, de az özvegy grófné beléjük folytotta a szót. Kész idegroncs vagyok, panaszolta. Szemhúnyást így sem aludtam. El sem hinnék, micsoda éjszakánk volt. Ó, oh, Mrs. Sheraton, nagyon örülök, hogy látom. Ismeri Mrs. Kendallt? Lady Redcliff társaságában ment minden, mint a karikacsapás. A de család rengeteg embert ismert, és Lady Redcliff sorra mutatta be őket az ismerőseinek. Kitti nem sokkal később úgy érezte, hogy végig mosolyogta, végig és végig a nagyvilági színe javát. Néhány perc elteltével megjelent Mr. de Lacey is, akit az édesanyja korábban italokért küldött. A fiatalember nagyon megölölt Mr. Bötnek, és már alig várta, hogy elmesélje neki, milyen izgalmas estéje volt. Mivel azonban nem akarta félbeszakítani őt, először vonakodva mi Szeszilihez fordult. Kellemes az idő ma este, nem igaz?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 Az első adandó alkalommal Lord Montague gondjaira bízta Cecilit, és Kitty mellé lépett. Kitty korábban azt gondolta, úgy vedhet véget a legkíméletesebben és legkönnyebben rövidke románcuknak, ha hagyja, hogy magától Mr. lészi szenvedélyének lángja. Azt remélte, hogy így elkerülhet minden olyan kellemetlen beszélgetést, amely elvágná a kapcsolatát a lészi családdal, hiszen továbbra is nagy szüksége volt rájuk.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 Talán javasolhatom, hogy ha legközelebb a szóhóban töltöd az estét, hív magadnak egy kocsit? kérdezte kedvesen Radcliffe. – Semmiképpen, borzadt el Árcsi abban nem lenne semmi izgalom. Kitti figyelme már megint elkalandozott. A hóga mellett ácsorgó fiatal embereket vizsgálta, és azon tűnődött, mekkora lehet a vagyonuk. Így hát nem gondolta át olyan alaposan a következő szavait, mint ahogy szokta. Akkor vigyen magával pisztolyt, tanácsolta szórakozottan.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 Lőni nem olyan nehéz, egy kevés gyakorlással belejön az ember, és most bocsássanak meg, azt hiszem a nénikém hív. Kitti elviharzott, és örült, hogy végre megszabadulhat a két fiatal embertől, akik értetlenül bámultak utána. Mindkettőjükbe belefagyott a szó. Misztábot nem remélte, hogy egyetlen este alatt férjet talál magának, mert tapasztalatlan volt ugyan, de nem naív, minden esetre nagyon örült, hogy sokan felfigyeltek rá.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 Felelte Redcliffe udvarjasan, miközben a táncparketre kísérte a partnerét. Olyan nyugtalanság vesz rajtam erőt, hogy képtelen vagyok követni az idő múlását. Sokkal nagyobb oka lett volna a nyugtalanságra, ha nem kötünk meg állapodást. Felelted erősen, Kitty. Egy óri ember becsületét nincs miért kétségbe vonni, bár elmondhatnám ugyanezt a hölgyekről is.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 Ezek után egészen biztosan felfigyelnek rá is. Úgy látom, igazán elégedett önmagával, szólalt meg Radcliffe szárazon. Nem is hittem, hogy ez a tánc ennyit önnek. A hegedők rázendítettek, Radcliffe meghajolt, Kitty pokedlizett. Férfiként ezt nem is értheti, mondta Kitty le de higgyél, ez mindent megváltoztat. Néhány taktus erejéig némán lejtettek, ahogy a tánclépései közelebb vitték, majd szétválasztották őket. – Van már listája? – érdeklődött Radcliffe, amikor olyan közel sodródtak, hogy értsék egymás szavát. – A lehetséges áldozatokról. – Ha az udvarlókra gondol – felelte Kitty – akkor nem, nincs. Olyan sok úriemberrel beszélgettem ma este, hogy alig tudom számon tartani őket. Bárki más szájából az imindi szabak szemérmetlen dicsekvésnek hatottak volna. A kitti hangjából kiérződő nyugtalanságból azonban Radcliffe arra következtetett,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 Ettől függetlenül folytatta Redcliffe, aki elengedte a fülemellett a lány megjegyzését, hendbőrt mindenképpen érdemes elkerülni, a családi a jelzáloggal terhelt, nem csodálkozni, ha egy éven belül csődöt jelentene. Így minden valószínűség szerint egy gazdag örökös nőt szeretne nővül venni. Ez igazán hasznos tudni való, bólintott Kitty, akit igencsak meglepett a hír. Vannak más csőszélálló óri emberek is, akikről tudnom kell. – Mendig akar még faggatózni? – kérdezte redklif. Attól tartok több tanácsot, nem adhatok önnek. – Azt hittem, segít még egy keveset – panaszolta Kitty. – Mr. Bött. Úgy érzem, már teljesítettem az ígéretemet, így a továbbiakban nem kívánok a segítségére lenni. A a végéhez közeledett, és szavai volt éve nagyon úgy tűnt, hogy van együtt az együttműködésük is. – Nagyon remélem –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 aztán tovább kóborolt. A sötét gondolataiba merülve már épp arra jutott, hogy hagyja a csodába az egész összejövetelt, amikor belebotlott egy úriemberbe, aki a kártyaszobában lépett ki. – Te jó ég, sajnálom! – kiáltotta. Kis orra bukott, de az úriember még időben elkapta a karját. – Drága barátom, ne sajnálkozzon! – nyugtatta meg az illető. – Nem minden nap esik meg velem, hogy valaki a karomba veti magát!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 Úgy tűnik szemet vetett a lányra, és ott volt Mr. Böt is. Rectliff fel! Milyen különös? Arcsi nem gondolta volna, hogy James ennyire kedveli Mr. Bötöt. Mr. De Lacey, Lord Selborne hangja visszarepítette őt a jelenbe. Kártyázunk egyet? Rendben, egyezett bele Arcsi, örülsz, hogy elterelheti a figyelmét az aggodalmairól követte szelbőn egy gyírem megvilágított terembe, ahol az asztalnál ülő, ácsi számára ismeretlen férfiak épp egy újabb menet visztetkeztek. – Unalmas egy játék! –– súgta Selburn a fiú fülébe. – Ne itt nem játszanak ennél jobbat! Árcsi egyetértően dünnyögött, jól lehető kifejezetten örült, hogy játszhat. Alig várta, hogy elmesélje Jerrinek. Biztosra vette, hogy a barátja sárgolni fog az irítségtől. – Drága barátom! Ön biztosan dúsgazdag, nem igaz?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 Kitty sejtése szerint az anyák a fiaik kérésére írtak nekik, de érkezett egy halom névjegykártya is olyan fiatal emberektől, akik szerették volna figyelmükkel kitüntetni a tábott nővéreket. Kitty diadalittasan számolt be az eredményről szeszinek, ő azonban elgondolkodva csipegette a pirítósát, és rá se hederített a nővérére. Szívesebben olvasnék Platont, ahelyett, hogy téged kísérgetnének az mulatságokba, panaszolta keserűen. Őszintén együttérzek vele szeszili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 Elsőként a szerencsétlen tevisztok érkezett, évi három ezer font, ahogy Lady Montagu, oly előzékenyen elkotyogta Doroti léninek, aki rögtön megdísérte Kitty zafírkék szemét. Ezek után jó néhány kínos pillanat következett, hiszen mindketten azonnal rádöbbentek, hogy Kitty szeme valójában magyaró barna, és ez a kellemetlenség az egész vizitre rányomta a bélyegét.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 Úgy hallottam, gyönyörű vidék? Valóban, helyeselt Kitti, és örömmel mesélt az otthonáról. A fiatalember figyelmesen hallgatta őt, és további kérdéseket tett fel. Kitti tudta, hogy ez nem bizonyíték a Mr. Stanfield kiváló jellemének? Ő mégis annak vette, hiszen a csodálói között senki más nem bizonyult ennyire érdeklődőnek. És, Dorset jó véleménye vannak az ilyen városlakukról, mint amilyen én is vagyok?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 felelte itt jobb Miszt Mr. Stanfield bicentett, de a tekintetében látni lehetett, hogy kicsi elbizonytalanodott. Kitti magában szitkozódott, mert tudta, hogy ez nem vett jó fényt rá. Mivel a londoni elit nem ismerte, az Almec klubba szóló meghívó garanciát jelentett volna a kérőinek, hogy Kitti megfelelő parti. Biztos volt benne, hogy sokaknak feltűnik majd, hogy őt senki nem hívta meg. De Sinclairék báján ott leszek,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 Az a másik úriember ott. Nem félkegyelmű ez nagy előnye, viszont úgy tudom, hogy vérbajos. Ez mennyire zavarja önt? Kitty igyekezett tudomás sem venni Redcliffről, de olyan érzése támadt, mintha egy bosszantó légyzűm mögre körülötte, amely folyton elvonja a figyelmét, akárhogy is próbál küzdeni ellene. Amikor olyan úriembert láttak, akiről Redcliff nem sokat tudott, egyszerűen azt Kitti Kitty fülébe, hogy gazdag vagy szegény. a hagyná, kérem! Sziszekte Kitti, miután nyilvánvalóvá vált, hogy hiába igyekszik figyelmen kívül hagyni őt. Szeretnék a hasznára lenni, drága Mr. Albert, mondta Redcliffe, megjátszott bűnbánattal. Azon vagyok, hogy segítsek önnek, így nem hagyhatom, hogy óvatlanul szóba elegyedjen bármilyen romlott alakkal. Hé, míg valaki meghallja, súgta oda Kitti fenyegetően. Hát akkor remélem, nekik is segítek.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 Ha jól tudom, az önneve nem szerepel a táncrendemben, szólalt meg Kitty, amint elfoglalták a helyüket. A férfi elvigyorodott. Elnézni az udvariatlanságomat, ha beismerném, hogy kizárólag a lovagiasság jegyében kértem önt fel. Kérdezte Mr. a Stanfield hamiskás mosollyal. Nem tekinthetném magam úri embernek, ha egy hölgyet ilyen szörnyű társaságában hagynék. Kitty felkacagott, aztán a füzértánc elragadta őt. A társalgás ennél a táncnál éppoly körülményesnek ígérkezett, mint az előző esetben, miszt a azonban meg sem kísérelt beszélgetni. Miközben vidám nevetéssel követték a gyors tánclépések bonyolult sorát, a fiatal ember lába fürgén járt, így egyetlen lépés sem vétettek. Amikor a tánc véget ért, túlságosan is hamar, kifulladva kapkodtak levegő után, és széles mosolyjal néztek egymásra. Néhány napra elutazom a városból,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 Úgy látta, hiába szerezi jelentős előnyt a privát bálokon, ezt az előnyt el is veszíti szerdánként, amikor a rangú fiatal hölgyek az Ámek klubban gátlástalanul behálózhatják a szezon legjobb partiainak számító úriembereket. embereket. Ez így nem mehet tovább. Kitty akkor is kicsikarja a meghívót a klubvédnökeinek számító hölgyek egyikétől, ha az élete múlik rajta.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 Minden rendben van. Anyám, jól érzi magát? Kérdezte óvatosan Redcliff, mire az anyja elengedte őt. Ne gondold, hogy nem repesek az örömtől, felelte a grúfli ködösen. De hogy, hogy nem szóltál róla? Már az első fogás is feltállalták, mire Redcliff nagy nehezen kihámozta, mit jelent a sok ostobaság, amit az anyja összehord. Lady redkliff biztos volt benne, hogy a fia azért időzik olyan sokáig Londonban, mert feleséget keres magának.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 Kitty hasonlóan drámai mozdulattal hátat fordított neki, és magában elfolytott valami kellemetlen érzést, kétségkívül a sértődöttség volt az, amiért a férfi nem hajlandó táncolni vele. Természetesen ez is csak azért bántotta őt, mert így a többi jelenlévő ember szeme nem akad meg rajta olyan könnyen. Semmi másért. Kittyre sok feladat várt az este folyamán, nem csak az, hogy elbővője a fiatal embereket.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 Eszter házi hercegnéről és Lee Vangrofnéről eleve mondott, ahhoz ugyanis még benne sem volt elég mersz, hogy ezeket a magasrangú hölgyeket megörnyékezze. Mrs. barrell már találkozott Lady Redcliffe vacsoráján, őt azonban azóta sem látta. Miután Lady Kingsbury bemutatta őt Lady Coopernek, Kitty közel egy órán keresztül téblábolt körülöttük, hát ha bevonják őt a társalgásba. De hiába. Végül csalódottan odébbált, hogy mások próbáljon szerencsét.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 Míg Lady Ratcliffe szerint is félelmetes. Szörnyen bánt volna veled, ha nem mentelek ki. – Ne neki már egyszer bemutattak! – méltatlankodott Kitty. – Mégis hogyan szerezhetnék meghívót az álmegbe, ha nem állok szóba ezekkel a hölgyekkel? – Könyörögve kérlek, felejtsd el az egészet! – szólt rá élesen Doroti néni. Soha nem kapsz meghívót, hiába próbálkozol! – Ön korábban ezt is elképzelhetetlennek tartotta, de nézze csak meg, hol vagyunk!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 De nem teheted jóvá a múlt összes hibáját. Ne feledd, miért vagyunk itt. Semmi sem vonhatja el a figyelmünket erről. Hiddel, ez alkalommal az elérhetetlen után ácsingózol. Kérlek, most már hagyd annyiban a dolgot. Kitti megszégyenöltel sütötte le a szemét. Doroténinek igaza volt, ezt ő is tudta jól. Már csupán hat hetük maradt. Muszáj továbbra is a fejével gondolkodnia, és nem a szívével. Jó legyen, egyezett bele. Annyiba hagyom. Nagyszerű, bicentett röviden a néni. És most? Meg kell keresnem azt az elbőzölő úriembert, embert, akivel a minap beszélgettem, azt hiszem értékelni fogja az újró álmat. A néni kéje ezzel elsietett bókokat gyűjteni. Kitty a hugára nézett. Még mindig rosszul érezte magát, és nagyon vágyott rá, hogy valakivel megtárgyalja, mennyire igazságtalan ez a helyzet. A nyakláncom, mintha kisé meglazolt volna, panaszolt a Szeszili, és a kezét a nyakában függő drágakő utázatra tette. Kitty intett, hogy forduljon meg. Oh! – Ó! kiáltott fel, amint meglátta, mi a baj. Nem kapcsoltad berendesen. nem mozdulj! Kitty az aprólékosan kidolgozott szerkentyű fölé hajolt és örült, hogy valamivel elterelti a gondolatait. A kültői igazán írhattak volna többet ezekről a dolgokról. Keserget szórakozottan, miközben a kapcsot szerelte, ügyelve hogy becsípje Szeszili finom bőrét. Úgy értem a társaság élet szabályairól és szokásairól. Ezzel a témával rengeteg könyvet meg lehetne tölteni, ebben biztos vagyok. <hül> írnak ilyesmiről is, felelte Szeszili. Elég sokan. Ó, oh. Kitty aznap este már harmadszor érezte ostobának magát. Nagy levegőt vesz, hogy felkészüljön az újabb küzdelemre. Nem maradt sok idejük, és Dorotinének igaza volt, okosnak kell lennie. Nem engedhette, hogy az érzelmei elhomályosítsák a gondolatait. Április 20-a volt. Kittinek mindössze hat hete maradt, hogy valamilyen úton, módon vagyonra tegyen szert, de legalább szép számolak kérők, akik közül válogathatott. A legálhatatosabbnak egyébként Mr. Pemberton bizonyult, akinek a vagyona legalább akkora volt, mint a bajusa, így meglehetősen jó módúnak számított.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 A kedvessége folytán aztán soha nem várta el Kitti től hogy bármiről gondolatokat fogalmazzon meg, és nem is érdeklődött a véleménye iránt. Sőt, ha Kitti esetleg megpróbált bekapcsolódni az egyoldalú társadalmásba, ő egyszerűen felemelte a hangját, hogy túlhasogja őt. A lány kedvenc udvarlója, ha egyáltalán bátorkodhatott ilyesmire gondolni, viszont Stanfield volt. Kitti már régóta beletörődött, hogy a jövendőbeliét valószínűleg nem fogja kedvelni.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 A tetőrszóló vara megtelt lovakkal voltak ott gyönyörű szürkék, amelyeket leggyakrabban hindúk elé fogtak, kecses mozgású almásderesek, amelyek hátán kitti szívesen végig lovagolt volna a Hyde Parkon, és megtermett izmos fénylőszőrű telivérek. vérek. Kitty elvezettel szívta magába a széna, a lószőr és a trágya különleges elegyétől terhes levegőt, az amúgy visszataszító számára mégis csodás szagot, majd a figyelmét erőnek erejével Mr. Pembertonra,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 A szája mosolyra húzódott, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyta Mr. Albert fenyegető pillantását. Kitty fejében megfordult, hogy egy intéssel elhessegethetnél Lord Radcliffe-et, de tudta, hogy ez túl nagy illetlenség lenne. Na hát, Pemberton! kiáltott Radcliffe. Csak nem akarja megvenni ezt a szerencsétlen jószágot? Az inassa a háta mögött felnevetett, és a fejét ingatta. Mr. Pemberton mérgesen pöördült hátra. Mr. Pemberton ezt a lovat választotta.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 Pemberton egy perccel sem akar tovább maradni, különösen miután látta, milyen vágyakozó pillantásokat vett Kitty az deres felé, amelyet Redcliff mutatott nekik. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Miután Pemberton dulva fulva a hintója felé indult, Kitty hamar utána eredt, mert attól félt, hogy a férfi egyszerűen faképnél hagyja őt.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 Alaposan megnehezítette a dolgomat. Soha többé ne tegyen ilyet. Redcliffe válaszra sem méltatta őt, de az ajka gúnyos mosolyra húzódott. Kitti égtelá haragra gerjett. Ön ezt mulatságosnak tartja, támadta férfira. A családom sorsa forog kockán, uram, a tíz éves kis hugomnak, jane nem lesz fedél a feje felet, ha egy sem tudok adni azoknak az uzsorásoknak, akik kevesebb, mint hat hét múlva az ajtónkon fognak kopogtatni. Redcliffe-en látszott,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 Talán én vagyok az első, aki nem tesz azonnal eleget a kéréseinek? Kíváncsiskodott Radcliffe. Mivel én vagyok a családban a legidősebb, azt hiszem, mert megszoktam, hogy az történik, amit én akarok. Ismerte be Kitty. Ó, igen, erről lehet szó. Hagyta helyben Radcliffe. Természetesen semmi köze sincs a harciassághoz, a makadsághoz és a vasakarathoz. Kitty meglepve pillantott rá. A szívét melegség öntötte el. Na hát, ez majdnem úgy hangzott, a ha bóknak szánta volna, uram.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 kérdezte Redcliffe, és Kitty modorát hallva elhúzta a száját. – Nem tudom, miről lenne szó, de nem sok jót ígér. Biztos benne, hogy nem elégszik meg egy pohár borral? – Biztos vagyok benne, felelte Kitti öntelten. – A szívességet én választom majd ki, az általa meghatározott időben. Redcliff gyanakvóan mériskélte a lányt. – Talán újabb kora reggeli vizitre készül? Figyelmeztetem önt,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 Természetesen, amíg nem lépi át a jó határát. Elhatározta, hogy fél szemét a néni kéje és Lédi Redcliffe bimbózó barátságát tartja. A két hölgy ugyanis az előző esték során egyre nagyobb hévvel tették a szépet minden óri embernek, aki csak az ótyukba akadt. Kitty, Cecily és Doroti néni kezdtek megnyugodni. A báli szezon legkomolyabb kihívásait maguk mögött tudhatták. Megismerték a szabályokat,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 Ilyenkor a tekintetük hosszú pillanatokra egymásba fonódott, és Kitty úgy érezte, hogy a szíve majd kiugrik a helyéből. Azt sem bánta, hogy a férfi a bálterem túlsó végéből kacérkodik vele, mert őt így is ugyanolyan izgalom járta át, amelynek egyetlen pillanatát sem akarta elmulasztani. Mivel Kitti akkor éppen nem látta sehol, miszt a a tekintetével Sessilyt kereste.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 Kitti elszántan neki indult, és úgy szelte át a tömeget, mint kés avajat. Cecily! kiáltott oda, amint halló távolságunk belül ért Ó, mi Táböt! Lord Arden mézes mázos mosolyt villantott Kittire, na amúgy nem zavartotta magát. Épp most kértem meg a húgát, hogy adja nekem a következő táncot. A tekintete kés járta be Cecily formás alakját, mire a lány önkéntelenül is hátrébb hőkölt. Kitti közelebb lépett. Attól tartok, hogy a hugom táncrendje.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 A harmadik hasonló esetnél Kitty sejteni kezdte, hogy hatalmas baklővés követhetett el. – Mi történt? Úgy hallom, rendkívül illetlenül viselkedett. Sógta Mr. Stanfield kitti fülébe. Kitty megpördölt. – Hogy érti ezt? – kérdezte, és a szíve egyre szaporábban vert. Mr. Stanfield vidáman koncogott. – Azt beszélik, hogy elképzelhetetlenül, módortalanul és közönségesen utasított a visszárdent. Én csak annyit mondok, hogy… – igazán jól tette. Mr. Stanfield nyilván szórakoztatónak találta a történteket, kitti azonban nem vitte rá a lélek, hogy vele ne vessen. Mások szemében ez komoly vétek? – kérdezte. – Azt hittem, Lord Ardent senki sem kedveli. – Tudja, milyen ez a népség? – legyintett hanyagol, Mr. Stanfield. – Legjobb, ha nem figyel rájuk. – Amúgy búcsúzni jöttem. – Haza kell kísérnem anyámat. Miután Mr. Stanfield elköszönt, kitti körülnézett a bálteremben. – Tudja, milyen ez a népség? –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 azt hiszem, jobb lesz, ha megkeressük Dorotty és Lady Ratcliff-et. Fordult Kitty a hugához, aki összepréselt ajkakkal bólintott. Kitty bízott benne, hogy Lady Ratcliff oltalmazó jó indulatának biztonságában. Ez a kis kellemetlenség megoldódik majd. Csak hogy a két hölgy egyik és sem látták sehol. Miközben végigjárták a kártyatermet és a báltermet, Kitti szinte a hidegtől, ahogy magánérezte a fagyos tekinteteket.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 A táncparkett túlsó végén Redcliffet pillantotta meg. Nos, nem a vágyva vágyott barátságos arc. Kitty fogta szeszít, elindult, és közben figyelmen kívül hagyta mindazokat, akik rosszalló pillantásokkal tértek ki az útjukból. Lord Redcliff, Hízli kapitány, jó estét, köszönt kis távolságtartóan. tartóan. Mr. Bölt! Hécli kapitány meghajolt, és úgy mosolygott rá, mintha régi barátok lennének.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 Javította ki, hogy Szeszeli a francia tudását fitoktatva, Radcliffe-nek elakadt a szava. Köszönöm, Misztábböt, szólalt meg végül, mert más nem mondhatott. Radcliffe a báli szezon során összesen kétszer táncolt, először az idősebb Misztábböttel, másodszor az édesanyjával, mivel köztudomású volt, hogy nem szívesen táncol. A társaság nagy érdeklődéssel figyelte, ahogy Misztábbötöt a táncparkettre kíséri, a szezon harmadik táncára. Kitty a kíváncsi tekintetek láttán abba reménykedett, hogy ez majd emlékezteti a jelenlévőket arra, miért is fogadták be maguk közé a telbot nővéreket. Amikor elindultak, hogy elfoglalják a helyüket a táncparketten, kitty nagy izgalmával nem jutott eszébe semmi, amiről hiszli kapitánya beszélgethetne. De szerencsére a kapitány ügyesen átvette a kezdeményezést. Mr. úgy érzem, köszönettel tartozom önnek, kezdte. Évek óta nem volt részem ilyen érdekes báli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 Hiszli szemöldöke feljebb ugrott, de mielőtt felállhatott volna, felcsendült a zene, később pedig túlságosan lekötötte a figyelmüket a sok sassé és zsöté, hogy társalogjanak. A francia négyes mindössze hat percig tartott, de a végén Kitti megállapította, hogy a társadalmi ranglétrán egy kicsit sikerült feljebb küzdeniük magukat. Redcliffe átengedte Cecilit a ragyogó mosolyulót Montágionnak, aki késve érkezett a válba, Hiszli kapitány pedig a frissítőkkel megpakolt asztalhoz kísérte kitti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 Kész vagyok, Elinni úram, bár én magam nem látom a hasonlóságot. A fiatalember ember megértően mosolygott. Ügyes válasz, Mr. Elbett. Úgy érzem, mintha egész életemben ismertem volna. Kitty nem akart belebonyolódni ebbe a kellemetlen beszélgetésbe, Szelbörn azonban nem hagyta annyiban. Szeretnék önnel elbeszélgetni. Úgy vélem, hogy mi ketten igencsak használra lehetnénk egymásnak. Bár csak én is ezt mondhatnám.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 Alapos a helyre tette, igaz? kitti elhúzta a száját. Így még soha senkit nem tettem helyre. Ismerte be. Igaz, ezzel jócskán megnehezítettem a magam dolgát. Attól félek végleg leírtam magunkat a társaságban. Redcliffe megrántotta a vállát. Ez a hanyag mozdulat nem illett a bálterem világába, és korábban Kitti sem látott tőle ilyesmit. Hirtelen maga elé képzelte, milyen lehet a férfi, amikor épp a devonsőri birtokán sétál.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 Helyeset, és maga is meglepődött, hogy ennyire egy véleményen vannak. Redcliffe kedves mosolyja búcsúzott, mielőtt Kitty a huga után beszállt volna a kocsiba. Hazafelé úton elmesélte Dorotinének, milyen megpróbáltatást kellett kiállniuk, de szomorúan állapította meg, hogy a néni kéjük nem is érti a történteket. Gondolom, mindenkivel előfordult már, hogy olyannal kellett táncolnia, akivel nem akart? Jegyezte meg. Nem értette, miért háborog Kitty. De attól még ez nincs rendben. Motyogta makacsul Kitty. Talán táncolnom kellett volna vele. Suttogta a sarokból Cecily. Csak nem lett volna olyan szörnyű. Kitty a sötétben odanyult és megfogta a húga kezét. Nem, nem kellett volna, mondta és megszorította a finom kis ujjakat. Lord Redcliffe alkonyatkor érkezett a Gróvenor Square-re. Árci születésnapján a család összegyűlt vacsorára, hogy együtt ünnepeljék ezt a különleges alkalmat. Amikor Redcliffe belépett a házba és meghallotta az étkezőből kiszűrődő hangokat, az élén zsivaj hallatán elmosolyodott. A Döleszi család mindig is nagy feneket kerített a születésnapoknak. Lady Redcliffe fontosnak tartotta, hogy emlékezetessé tegyék ezeket a pillanatokat. Redcliffe azonban az elmúlt két évben nem tartózkodott Londonban az öccse születésnapján.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 Talán nem ártana neki, de miért kellene elkapkodni? Lady Redcliff várakozóan nézett rá. Az asztalt túloldaláról, Amelia könyörgő pillantással bámult bátyjára. Radcliffe tekintete egyikről a másikra vándorolt. Szeretném hallani, mit gondolsz. James? Erősködött Lady Radcliffe, amikor a fia késlekedett a válaszszal. Redcliff érezte, hogy kiveri a víz, nem tudta, mit gondoljon, és úgy érezte, hogy akkor sem lenne joga véleményt mondani, ha történetesen tudná.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 Most, hogy Radcliffe is részese lett a londoni báli szezonnak, kíváncsian várta, hogyan alakulnak az események, és mi lesz biztább sorsa. Az est hátra lévő része kellemesen telt. Az ünnepeltet ajándékokkal és kívánságokkal halmozták el, a vacsora isteni volt, mint mindig, és Árcsi még tortát is kapott, amelyre élvezettel vetette rá magát. Redcliffe a többiekkel együtt mosolygott és nevetett, de közben folytó folyvást az anyjakérdésén járt az esze.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 Hol él a családja? Talán már jártam is arra. Gondolom nincs messze a Redcliffe családi birtoktól, igaz? Kérdezte Mrs. Stanfield megjátszott hanyagsággal. A hölgy valójában Kitti vagyoni helyzetére volt kíváncsi. Nem, mintha az ő pénze számított volna, amikor az asszony saját családja már így is igen volt, a kérdés alól azonban nem lehetett kibújni. A házikom nincs messze devonshurt sörtől, felelte óvatosan Kitti. Legfeljebb egy napi út lehet.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 Bevallom, kisé meglep az eltökértsége, hogy megtartsa a családi otthont. Hogy – Hogyhogy? – csodálkozott Kitty. Elhatározta, hogy megvárja a férfi válaszát, mielőtt megsértődne. – Nos, szemlátóvást igencsak jól érzi magát a városban. Miért is ne maradhatna itt, Londonban? – Ej, hall, Lord Redcliff. feleltek olyan mosolyja kitti, Kitty. – És én még azt hittem, alig várja, hogy megszabadulhasson tőlem. Redcliff elengedte a füle mellett a lány ércelődését.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 Redcliffe megadóan hajtotta le a fejét. De ha férhez megy, folytatta, valószínűleg úgysem ott él majd. Miért is ne? Nem tudom elképzelni, hogy Mr. Pemberton otthagyná a családi birtokot, csak hogy önnel éljen Netliben. Kitty félre billentette a fejét. Talán nem. De könnyen lehet, hogy az egyik húgom szeretne majd ott élni, ami deléri a nagykurúságot. Drága mulatságot otthon teremteni.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 Ezért nem hajlandó a mama bemutatni engem Mr. croughton Azt mondja, hogy ha már valakibe bele akarok szeretni, akkor az egy rangos úriember legyen. Közben vágyakozó pillantásokat vetett a fiatal ember irányába. Gyerekkorommal sok időt töltöttünk együtt, mesélte. Mindig nagyon kedvesen viselkedett, és hasonló volt az érdeklődési körünk. Mindkette szégyellősek vagyunk, de amikor kettesben maradtunk, ez egy cseppet sem számított. Szeretném, ha felfigyelne rám.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 – Bizonyítékra? – kétségbe kétségbeesett pillantást öltett az órára. – És mindennek mi köze van hozzám? – Azt reméltem, hogy ő segít utánajárni a dolgoknak. – Felelte Kitti, Igazán beláthatja, hogy én egyedül nem kérdezősködhetek. Tette hozzá a férfi elképet arckifejezése láttán. – Belátom – bólintott Ratcliffe. – Azt azonban nem látom be, miért nekem kellene járnom, illetve miért gondolja, hogy én könnyebben megtehetem.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 De így a sétájuk hátralévő részében kénytelen volt végighallgatni egy kis előadást a környék növény és állatvilágáról. Otthon Kitty-nek csupán néhány perc pihenő jutott, mielőtt Mr. Croton megérkezett. Croton nem olyan régóta udvarolt neki, mint Pemberton, de Kitti biztosra vette, hogy hamarosan kicsikarhat belőle egy szerelmi vallomást. A fiatalember alig tudta elhinni, hogy Kitty egyáltalán szóba áll vele, és megtiszteltetésnek tartotta, ha egy-egy tánc előtt elfogadta a felkérését.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 Nincs miről beszámolnom, mondta Nacso a, a néni és a húgának, miközben hazafelé sétáltak. Egyikük sem fog egy hamar szerelmet vallani. Nem késlekedhetsz már sokáig, kedvesem, figyelmeztette ő Dorotinéni. néni. Borzasztóan szalad az idő. Tudom, fortyant fel a lány, nem én késlekedem. Doroti néni két kedve mögött, de mielőtt Kitti kérdőre vonhatta volna, Szeszili közbeszólt. És te szereted valamelyiküket? – Ne kezd már megint! – csattant fel a nővére. – Mindkettőjüket kiváló úriembernek tartom, kiváló vagyonnal, ennyi elég? Szecily viszonyogva húzta el a száját. – De ez egyáltalán nem szerelem! – jegyezte meg lehangoltan. – Legalábbis nem hiszem. Ön mit gondol nénikém? Ön már volt szerelmes? Doroti nénit meglepte, hogy ilyen fordulatot vett a beszélgetés. Oh, – Ó, mindössze egyszer! – felelte. – Igaz, már nagyon régen volt! –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 de kitizaklatottsága zaklatottsága nem enyhült. Végül, csak hogy elfoglalja magát, végig gondolta, milyen érveket tudna felhozni a saját védelmében. Képzeletben ezeket sorra előadta Szeszilinek, majd valamilyen különös ok folytán Redcliffnek. Egyikük sem értette meg őt,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 és ez az érzés nem volt kellemetlen. Én is annak tartottam magam, felette egyszerűen. Ebben a pillanatban arra jött, és kitty ütközött egy magas, ifjú hölgy, akinek a fején jókora, gyönyörűen fonott konty díszelgett. Kitty remélte, hogy tovább áll, de az illető felismerte Red és miután a férfi rangjának és vagyonának emléke felidéződött benne, sugárzó arccal bizonytalanul meghajolt előtte.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 Radcliffe szúrósan nézett rá, és az arcát fürkészte, hogy lássa, gúnyolódik e rajta. Igen, szólalt meg végül. Honnan tudta? Biddingtönben Mr. Swift a tengerészetnél szolgált, ő nagyon rossz állapotba került utána. Radcliffe bólintott, aztán újabb csend telepedett rájuk. De ez a csend nem volt kínos, és Kitty nem feszenged, hogy mindenképpen megtörje. És London megváltozott mióta legutóbb itt járt? kérdezte végül. Nos...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 vagy épp a pénztelensége határozza meg, és nem az érdemei. Ez nem igazságos, értett egyet Kitty. Szoba hozhatta volna, micsoda képmutatás Redcliffe részéről, hogy hiszli nehéz helyzetével együtt érez míg az övével nem, de inkább nem tette. Rájött, hogy többé már nem akar hibákat keresni a férfi van. Azt mondja, sokáig utált itt lenni. Ezzel most is így van? kérdezte. Nem annyira, mint gondoltam, ismerte be Radcliffe.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 Radcliffe felé nyújtott a kesztyűbe karját. – Oda kísérhetem a nénikéjéhez? – ajánlkozott lovagiasan. Ez alkalommal Kitty elfogadta a karját, és az arcát halvány futotta el. – Ez csak aggasztó, James, bármit is mondasz. Erősködött Lady Radcliffe, de hogy is igyekszem, egy szót sem tudok kihúzni belőle. – El sem tudom képzelni, miért? – motyogta a bajszalat Radcliffe.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 Nincs azzal baj, ha valakinek tetszik ez a könnyelmű életmód, folytatta haragosan az özvegy grófni, mit sem törődve Radcliffe makacs hallgatásával. De szerintem az öcséd nagyon is rákapott a kártyajátékokra. Mint ahogy tavaly rákapott az ökölvívásra, Érvet Radcliffe, tavaly előtt meg a lóversenyre. Az nem ugyanaz, intette le őt Lady Radcliffe.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 Micsoda begyöpösödött ostoba népség! Az elmúlt hetekben majdnem megfeledkezett erről, Mr. Albert az intrikáival, az alkudozásaival, a korareggeli vizitekkel épp eléggé lekötötte a figyelmét. Amikor azon kapta magát, hogy a sokaságban szórakozott a Mr. keresi, férekapta a fejét, és inkább a katalógust kezdte lapozgatni. – Mit szeretne elsőként megnézni, mama? – kérdezte.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 Amint megfordultak, Mrs. Kendall-t pillantották meg, aki hívogatóan intett feléjük. Mellette Miss Tábot, Lady Montague és Mr. Fletcher ácsorgott, akik Miss Cecilivel ellentétben szemlátomást beleuntak a festmények tanulmányozásába. – Mit szólnak ehhez a meleg májusi időhöz? – köszöntötte őket Lady Montague, bozgón legyezgetve magát. – Első jöttem volna, ha előre tudom, hogy ilyen fullasztó itt a levegő. Igaz? – Tette hozzá sietve vétek lett volna kihagyni Törner Dordrechtjét. Ebben a pillanatban megjelent Pemberton, két poharat szorongatva, amelyeket aztán nagy büszkén átnyújtott Miss és a nagynénjének. Amikor észrevette, hogy a kis csoporthoz Redcliffe is csatlakozott, a lelkesedése alább hagyott. Redcliffe-nek eszébe jutott, hogy Pemberton valószínűleg még mindig ferde szemmel néz rá azóta, hogy legutóbb a Tetőszólnál összefutottak.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 Elnézését kérem, Mr. Pemberton, hogy eddig csupán homályosan céloztam arra, amit valójában egyértelművé akartam tenni, mondta. A szemes sarkából Redcliffe látta az anyja sápat, fájdalmas arcát, valamint azt is észlelte, hogy Mr. Böt ajka vékony vonallá préselődött, a tekintete pedig ide-oda cikázik a teremben, de mindezt elhomályosította égtelen haragja. – Ön uram! – folytatta kegyetlen mosolyjal. – Nem több, mint – Ó, te jó ég! – Kiáltott Mr. Tabot. Menten elájulok a nagy melegben! Miután ilyen módon előre figyelmeztette a társaságot, Mr. Tabot kecses mozdulattal egyenesen a riad Mr. Fletcher karjába omlott a nézőközönség legnagyobb döbbenetére. Ó, jaj, Mr. Tabot! Mr. Fletcher készségesen elkapta őt, de nagy felindultságában még az ezüstös bajusza is reszketett. Mr. Bött, ugye jól érzi magát? Pemberton, azonnal hozzon neki egy italt! A kisasszonynak friss levegőre lenne szüksége.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 Jó időbe telt, mire újra lehetőségük adódott beszélni egymással, és addigra Redcliff is lehiggadt. Miután az édesanyja Lady Montague társaságában elment megnézni Turner legújabb remek művét, és Pemberton sem volt a közelben, Redcliff letelepedett Miss mellé, aki épp egy vörös díványon pihent. A kacsintásából arra következtetek, szólalt meg Halkan, hogy az iménti is műsort az én kedvemért játszotta el, igaz?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 – És ön nem szeretni, kérdeztem hisztáböt, és érdeklődve bitcedette oldalra a fejét. Redcliffe a fejét ingatta. – Inkább – kezdte bizonytalanul – inkább arról van szó, hogy nem tudom, mit tegyek. – Az apám – ő nagyon keményen bánna Archival, ebben biztos vagyok, hiszen velem is nagyon keményen bánt. – És ha ezt jelenti a családfői szerep, akkor én nem is vagyok képes rá.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 – Ne felejtje, ha minden jól megy, akkor a jövendő belimről beszél. – Hogy is felejthetném el? Netli Cottage, május ötödike, kedd Drága Kitty, micsoda meglepetés volt a leveleden Lord Radcliffe bélyegzőjét látni. A postás fiú alig bírt magával az izgatottságtól, így sajnos rövid időn belül az egész város tudomást szerzett róla.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 a férfi szigorú anyjának komoly kétségei támadtak a fia választottjával kapcsolatban, és a régóta vár találkozó még mindig váratott magára. Kitty egyelőre nem tudta eldönteni, mi legyen a következő lépés, bár korábban lehetetlennek tűnt, mégis beférkőzött az elittársaságba, amelynek tagjai úgy beszéltek vele, mintha közülük való lenne. De mi más tehetne még? Aznap reggeli közben Kitty félfülle Doroti néni csacsogását hallgatta, és közben Mrs. Pemberton morfondírozott, amikor a reggeli postát átlapozva, a szeme megakadt egy néven, a kezében tartott meghívón. Álmek. A döbbenettől alig kapott levegőt. Mi az, Kitty? kíváncskodott Doroti néni. Meghívót kaptunk az álmekbe holnap estére, felelte Kitty, és deszkető kézzel tartotta fel a kártyát. Az álmekbe szól,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 A lány, mint aki jól végezte dolgát, újra belemerült az olvasásba. Cecili! lelkendezett Kitti csodálatos vagy! ezzel felugrott és homlokon csókolta a húgát. Kitti! húzta áll a fejét Cecili. Nézzenek oda! Dorotinén gyorsan megkerülte az asztalt, hogy a saját szemével lássa a meghívót. Micsoda váratlan fordulat! Ez valóban olyan nagy szó! kérdezte kétkedőn Cecili. Sessi, ennél még azt is könnyebb elérni, hogy bemutassanak az udvarnál, lelkendezett a nővére. Ez majd eloszlatja Mrs. Pemberton kételjeit a származásunkkal kapcsolatban. Ha az álmek elismer bennünket, neki sem lesznek aggájai. Ügyes voltál, Sessi, igazán ügyes! Másnap este a szokásosnál nagyobb gonddal öltözködtek. Kitty keze reszketett, ahogy a gombokat igazgatta. Erre a különleges alkalomra a legszebb, hosszújú fehér ruháikat választották. Szecilyét rózsaszí sejem rózsák díszítették, Kittién pedig átsejlett a csíkos sejem alsó szoknya, amely egyszerű eleganciát kölcsönzött neki. Kitti az izgalomtól egészen kipirult, így nem volt szükség arra, hogy megcsipkedje az arcát, sőt, a kezével kellett valamelyest lehűtenie. Ideje korán elindultak a King Streetre, mert Kitti ezen az estén semmit nem akarta véletlenre bízni.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 Szó sem lehet róla. Egyébként is ő volt az, aki otrombán viselkedett, nem én. A lány felsóhajtott. Remélem, hogy miután összeházasodunk, sikerül valamelyest javítanom a társalgási készségein, ismerte be. Sokkal kellemesebb társaság lenne, ha nem lenne olyan... Ön imádó? vetette közbe gonoszkodva a férfi. Félesz Ha jobban figyelne másokra. Pontosított Kitti. Attól tartok, ez vágyálom marad.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 Elmúlt 11 óra, Árcsi nem fognak beengedni. – A fenébe! – szitkozódott a fiatal ember elkeseredetten. Hézli alaposabban szemügyre vette. – Mindig is ilyen sápat volt ez a fiú? Az arca verejtékben fürdött, de ezt nem lehetett a nagy sietség számlájára érni. – Jól érzed magad? – kérdezte, de Árcsi csak legyintett. – Igen, igen, jól vagyok. A báli szezonban mindig sokat ennivaló, tudja, hogy van ez.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 Kitty tudta, hogy ha Mrs. Pemberton valóban tiszteletét teszi a Jersey családbáján, alaposan fel kell készülni a találkozásra. Végtére is ez volt az utolsó akadály, és szeretett volna mi hamarabb jutni rajta. Vészesen közeledett a június, kezdett kifutni az időből. A Dölesi család előző nap meghívta Mrs. Candle-t és a Talbot nővéreket a szíjátőr rajába, a saját páljukba, hogy velük együtt tekintsék meg a K. délutáni előadását a bál előtt. Amikor azonban a Dölesi család hintója befutott a Wimbled Streetre, Kitty épp csak kilépett az ajtón, hogy kimentse magát Lady Redcliffnél. Nagyon kimerült vagyok, méltóságos asszonyom, és a nénikén pihenést írt elő, mentegetőzött. Redcliffe kiszállt a hintóból, hogy felsegítse Cecilit és Dorothy nénit. A színház olyan társasági eseménynek számított, ahova még Kitty húga szívesen látogatott el, és a lány bocsánat kérését hallva, aggodalmasan nézett rá. Miután Redcliffe könnyed mozdulatta a felsegítettet Kitty közelebb hajolt hozzá, hogy halkan elmagyarázza, mi történt. Mrs. Pemberton ott lesz ma este Jersey-ék pályán. Úgy tudom, milyen hívő keresztény asszony, ezért szeretném ma délutánt a biblia tanulmányozásával tölteni, hogy megfelelően felkészüljek a találkozásra. Ó, akkor sok szerencsét kívánok, mondta Redcliffe. Kérem, szóljon, ha a Bibliában hozományvadászokról szóló verset talál. Kíváncsi vagyok, hogy Krisztus Urunk támogatta, vagy ellenezte a dolgot. Kitty jelentőségteljes pillantást vetett rá, hogy így adja tudtára, milyen rendkívül idegesítőnek találja őt, mire a férfi elvigyorodott. Ezek szerint magamra, hagy, hogy egyedül óvjam meg Mr. Campbellt az anyám és a nénikéje késóvár pillantásaitól. A lány felkacagott. Előző este mindketten hallották, milyen sikamlós megjegyzésekkel illeti lédi Cliff és Mrs. Candle az előadás főszereplőjét. Biztos vagyok benne, hogy egyedül is elboldogul, mosolygott rá, Kitti. Ön hízeleg. A férfi Cecilit is felsegítette, aztán egy pillanatra elhallgatott. Semmivel sem tudnám rávenni, hogy velünk tartson, kérdezte végül, és kedveskedve félrebicentette a fejét. Semmivel, felelte Kitti kisé bizonytalanul. Red Cliff ezzel elköszönt, és a hintó hamarosan befordult a sarkon. Kitty nézte, ahogy eltűnik a szem elől, és egy pillanatig azt kívánta, bárcsak mégis elment volna. Nem, mintha annyira vágyott volna látni az előadást, inkább a társaság miatt. A társaságot kétségtelenül élvezte volna. Nem, intette le magát, és igyekezett a színházat kiverni a fejéből. Nem lett volna jó elmenni. Visszatért a szobájába, és életében először nekiált a Bibliát tanulmányozni. Hamar megállapította, hogy a szentírás igen hosszú és unalmas olvasmány. El is tűnődött, szükség van-e egyáltalán az Ószövetségre. Talán átugorhatná, és kezdhetné rögtön az Új Szövetséggel. A hitbuzgó Mrs. Pemberton számára egészen biztosan Jézus Urunk a legfontosabb. Kitti átlapozta az oldalakat, és kétségbe esette, remélte, hogy talál egy névmutatót, és némi időt nyer. Így megkereshetné azokat az oldalakat, amelyek az erényről és a házasságról szólnak, a többit pedig hagyhatná a csudába. Kicsit később egy délutáni szonyókálással jutalmazta magát. A Biblia olvasás hamar elámosította. Este pedig előkereste a lehető legegyszerűbb öltözékét. Az első báján viselt fehér ruhát vette fel, az elefántcsont színű alsó szoknyával, most azonban a fülőfüggőn kívül másik szert nem viselt, és a fejdészéből is kihúzkodta a tollakat amelyek a kiegészítők között a leginkább ördögtől valók voltak. Azon az estén az első nehézséget az jelentette, hogy Pembersonék késtek, és kitti idegei pattanásig feszültek a hosszas várakozás során. A másodikat pedig az, hogy este kilenckor Lady Redcliffe egyszer csak eléje derült, hogy kellemetlen hírt közöljön vele. – Mit mondtam önnek arról, hogy nem szabad kétszer ugyanazzal az úriemberrel táncolni? – sokta a fülébe. Kitty összezavarodott, aztán megpillantotta a húgát és montague akik épp a második táncokat lejtették. Ó, egek, miért éppen ma? Sírba viszi őt ez a lány. Köszönetet mondott Lady Radcliffe-nek, és lecsapott a párocskára, amint véget ért a tánc. Lord Montague, üzvözlöm, hadarta. Attól tartok, hogy az édesanyja megint önt keresi, látja őt valahol. Ó, egek, micsoda tömeg! Add, uram, hogy boldogabb vidékre lejjek, szavalta Lord Montague fennkölten. Így van, vágott a szavába Kitty, mielőtt folytathatta volna. Shakespeare, igaz? Nagyon elmés, én viszont most az ön helyében megkeresném Lady montague -t. Miután a férfi engedelmesen eloldalgott, Kitty azonnal kérdőre vonta a hugát. Ugye emlékszel, mit mondtam neked arról, milyen veszélyekkel jár, ha túlságosan gyakran táncolsz egy fiatal emberrel? Cecily értetlen arckifejezése arról árulkodott, hogy a lány erről tökéletesen megfeledkezett. Szecily, ha így folytatod, mások tulakodónak fognak tartani. Tudom, hogy nem ez a szándékod, de az egész társaság arról plekál majd, hogy kivetheted a hálódatlór Montegyóra. Ugye nem akarod, hogy ostobának nézzenek? Miért te tűnhetnék ostobának, amikor te is annak tartasz? Vágott vissza a huga, tőle szokatlan indulattal. Szerinted nem tudom, mi a véleményed rólam? Ezzel elviharzott, Kitty pedig értetlenül bámult utána. Bármilyen váratlanul is érte őt a testvére kirohanása, nem tűnődhetett rajta sokáig, kisvártatva ugyanis Doroti lépett oda hozzá. Itt vannak. Sukta. Kitti nagy levegőt vett, és a néni ével együtt a leendő anyósához sétált. Az első pillanatban megfordult a fejében, hogy Dorotinéni néni talán tévedett. Kitty ugyanis még soha senki nem látott ilyen rengeteg ékszert. Az előttük álló hölgy, mintha egy kincses bányából lépett volna elő. Az ujjait és az elképesztően magasra ducolt keblét szinte teljesen elborították a drága kövek. Mivel azonban ott állt mellette Mr. Pemberton, csak is az édesanyja lehetett az. Mr. Albert, örült meg Mr. Pemberton. Bemutathatom önt az édesanyámnak? Kitty érezte, ahogy Mrs. Pemberton szúrós tekintettel megbámolja őt. Nagy megtiszteltetés, hogy végre megismerhetem. Mondta, és pokedlizett. Hmm. Az asszony tetőtől talpig végigmérte őt. Igen, meglehetősen csinos. Colin, bár kis is savanyú. A fia egyetértően bólintott. Lady Ratcliffe, aki Dorotinéni mellett áldogált, illedelmesen elköhintette magát, hogy megtüri a kínos csendet. Colintól hallom, hogy egyszer eljönne velem a misére. Szólalt meg Mrs. Pemberton ugyanazzal a leplezetlen közönnyel. Ó, igen, nincs is nagyobb vágya, hazudta Kitty. Hm. Nos, legyen, a jámborság a legkiválóbb erény egy nőben. Tudja, az embernek Istent mindennél jobban kell szeretnie. A lány bólintott, és arra gondolt, hogy ez az asszony az ég még Istennél is jobban szeretheti. Hallotta, hogy ma este Lester hercege is itt van? kérdezte Pemberton, és a nyakát nyújtózva pillantott körbe a tömegben. lester mondott? Bukott ki a kérdést Doroti nénipől. Ó, oh, valóban itt van Lester? Örözd meg Lady Radcliffe. régió ismerősöm. Ó, oh, igen, ott van. Lester, jöjjön csak ide! Intett egy magas, őszes úriembernek, aki odasietett és cuppanós kis csúkkal köszöntötte őt. Miss Linwood, milyen csodásan fest ma! Örvendezett. Kegyelmes, uram, hiszen már harminc ével, tehát kérem, hívjon Lady ratcliffe nek meg a férfi tréfásan az asszony. Számomra ön mindig Miss Linwood marad. Hallottam, hogy a fia visszatért Londonba, igaz ez? Tudja, épp ideje lenne, hogy elfoglalja a helyét a lordok között. Kérem, kegyelmes uram, ma este ne szót a politikáról, különben mindenki unalmas alaknak fogja tartani. Jöjjön, bemutatom a drága barátaimnak, Mrs. kendall és Mr. ők pedig itt Mr. és Mrs. Pemberton. Örülök, hogy megismerhetem önöket. Pembertonék büszkén feszítettek Leszter hercege előtt, Kitty pedig üzvözlésképpen mélyen meghajolt. – Bocsássom meg, találkoztunk már korábban is? – kérdezte kíváncsian a herceg. – Nem hinném, kegyelmes uram! – mosolygott udvariasan a lány. Mellette Doroti néni buzgon legyezgette magát, és Kitty azt kívánta, bát csak abba hagyná. A néni kisvártatva félrehúzódott, és a legyezője mögé bújt. – Biztos vagyok benne, hogy már latta mönt valahol – erősködött Leszter – miszt arcát fűrkészve. Olyan ismerősnek tűnik. A családja Londonban él? Talán egy rokonával találkozhattam? Kitty Doroti sandított. Hát, ha ő majd kimenti ebből a kínos helyzetből, és csodálkozva látta, hogy a nénikéje arcát szinte teljesen eltakarja a legyezője. A lányban szörnyű felismerés ébredt. Ezek után sejtette, melyik rokonával találkozhatott annak idején ez a férfi, és milyen körülmények között. Gyakran mondják, hogy átlagos az arcom, könnyű összetéveszteni másokkal, mondta, és magában bosszúsan dohogott, amiért ilyen döbbenetesen hasonlít az anyjára. Mintha az apja véréből semmit sem örökölt volna. Körbepillantott, hogy másra terelje a szót, de rémülten tapasztalta, hogy a körülötte állók kíváncsiságát igencsak felkeltette a herceg megállapítása. Míg Lady Ratcliffe is érdeklődve pislogott rá. Talán a legifjobb Clevering-lányra emlékezte a önt? kérdezte. A pokolba is egészen biztosan nem. Erősködött Leszter. Ó, egek! Mondja még egyszer a nevét, kisasszony! Kitti fejében egymást kergették a gondolatok. Természetesen nagyon furcsán vette volna ki magát, ha eltitkolja a nevét, de ha megmondja, a herceg fejében talán összeáll a kép. Ha réges-régen ismerte az anyját, talán arra is emlékszik, miért ért véget az ismerettségük. Misztábböt, kegyelmes uram! Nyögte ki Kitty, mert nem tehetett mást. Talbot. A férfi elmélázott. És uh, bocsásson meg, ön talán Mrs. Talbot, kedves asszonyom? A herceg lassú mozdulattal Mrs. Kendallhöz fordult, aki továbbra is a legyezője mögött rejtőzött. Kitty tudta, hogy Dorotinéni kénytelen lesz válaszolni és leengedni a legyezőt, ha nem akar megbocsáthatatlanul otrombán viselkedni. Vajon a herceg felismeri majd őt? Dorotinéni láthatólag pontosan ettől tart. Kittinek üres volt az agya, nem jutott eszébe semmi, ami kihúzhatta volna őket a csávából, semmi sem segíthetett rajtuk. Különös nyugalommal nézte, ahogy szép lassan összeomlik a nagymunkával felépített világuk, ráadásul Pembertonék szemmel láttára. Szóra nyitotta a száját, hogy mondjon valamit, bármit, ami megtörheti az átkot, de végül nem volt rá szükség. Minden bizonyja találkozott már a herogetben élő telbott családdal, amikor Yorkshire-ben járt Ura. Szólalt meg Radcliffe, aki a semmiből egyszer csak ott termett mellettük. Hátborszongató a hasonlóság, már én magam is felfigyeltem rá. Telböték Te herogetből. Lester arca felderült és elégedetten csettintett. Igen, erről lehet szó semmi kétség. Az ördögbe is mindig annyira bosszant, ha nem jut eszembe az ilyesmi. Köszönöm, Radcliffe, és Isten hozta újra Londonban, uram. Épp azt mondtam a kedves édesanyjának, hogy remélem hamarosan önt is köszönthetjük a lordok között. Radcliffe szippantott egyet a tubákból. Örömmel állok a rendelkezésére, kegyelmes uram, de nem hinném, hogy elégedett lenne azzal, ahogyan szavazok. Lester harsány hahotára fakadt. Az ezt követő hangzavart kihasználva Kitty és Dorotinéni kimentették magukat és csendben távoztak. A lány hálás pillantást küldött Radcliffe felé, amit ő alig észrevehető kacsintással viszonzott. Hűha, ez közel volt, nyögött Dorotinéni, miközben egy biztonságos sarok felé iszkoltak. – Feltételezem, hogy Leszter hercege fiatalabb korában ismerte a mamát, és önt is, igaz? – kérdezte Kitty. – Igen, csak bizalmas volt az ismerettség, – sóhajtott miért, Doroti néni. – De adjunk hálát a te nek a herceg ugyanis egy ócska gazember, aki a magánéletében szörnyen erkölcstelen, de a nyilvánosság előtt a makulátlan óri embert játsza. Ha felismert volna, most rettendő nagy bajban lennénk. Kittinek lelkiismeret furdalása támadt, hiszen annak idején nem hitt a néni kéjének, aki előre látta ezt a veszélyt. A szívére szorította a kezét, úgy próbált megnyugodni. – És éppen Pembertonék előtt – szólt erőtlenül. – És épp most – bár még szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, hogy korábban senki sem ismerte felönt. – Doroti néni nem felelt, mintha meg sem hallotta volna. – Így van, nem igaz? – vonta össze a szemöldökét Kitti. Innom kell valamit, hogy megnyugtassam az idegemet. sóhajtotta feldultana néni. Ezek után egész estől a legyezőm mögé rejtőzöm, majd keres meg, amikor indulunk. Ezzel odébb is állt. Kitty erős késztetést érzett, hogy utána eredjen, de tudta, hogy vissza kell térnie a pembörtönékhez, amint biztonságban megteheti. A távolból figyelte őket és leste, mikor hagyják ott de úgy tűnt, hogy jó ideig várnia kell. Sejtette, hogy Pemberton lelkesen ecseteli a saját politikai nézeteit a hercegnek, aki egy hamar nem szabadul. Lemondóan sóhajtott fel. – Milyen reményvesztetnek meg, látom? – Talán nem a terv szerint alakulnak a dolgok Pembertonnel? Kitty megpördült, mert nem ismerte fel a hangot. Oh, – Ó, Lourdes Elburn, jó estét! A lehető legapróbb meghajlással köszöntötte a férfit, aki az illetlenség láttán derűsen csettintett. – Gondolkodott az ajánlatomon? – kérdezte. – nem, felelte őszintén a lány. De nem emlékszem, hogy bármikor konkrét ajánlatot tett volna. Ha, milyen figyelmetlen vagyok! Szelbőn arcán sejtelmes vigyor terült el. Nos, Mr. Bött, úgy hiszem, hogy mi ketten egymás hasznára lehetünk. Kár lenne, ha a tehetségét Pembert fecsérelni, amikor álla sokkal jobb fogás is horogra akadhat. Tudja, én segíthetnék önnek. És mit vár cserébe? Vonta fel a szemöldökét kitti. Nem értette ugyan, pontosan mirá akar kiugadni Szelbörn, de afelől kétségesen volt, hogy gátlástalan szélhámossal van dolga. Szelbörn szillelt ártatlansággal nyújtotta a karját. Csak annyit, hogyha tisztes vagyonhoz jut, ne sajnáljon egy kevés utalmat a barátjától. Nem is vagyunk barátok, felelte hűvösen Kitty, és tüntetően hátat fordított neki, de mielőtt odébálhatott volna, a férfi finoman megragadta a karját. Talán szívesebben vitatnál meg a dolgot négy szem közt. Ezen a hétvégén Wimbledonban leszek. Szombaton vendégeket fogadok, de amúgy ráérek, kérem, beszéljük meg a dolgot. A Hill Place-en lakom, a Wolper Road mellett. Nem lehet eltéveszteni. A lányt már nagyon fárasztotta ez az alak. Ráadásul Pembertonék is elköszöntek Lesztertől. től Újabb, alig észrevehető meghajlással köszönt el. Nos, most már mennem kell. Kellemes vadászatot mondta a férfi és széles vigyort villantott kittire, aki az este további részében minden báját és szellemességét bevetette, hogy elbűvölje Mrs. pemberton -t. Az idős hölgyön nem lehetett eligazodni. Különös elegye volt az erénynek, az orizálásnak és a hiúságnak, így épp olyan nehéz volt levenni őt a lábáról, mint megszelídíteni egy karmolós macskát. Amikor azonban Kitti a mulatság végén jó éjt kívánt, Pemberton jelentőség teljesen megszorította a kezét. Holnap dolgom lesz, de szombaton láthatom önt Hastings-szék báján. Fontos kérdést szeretnék feltenni önnek. Legutóbb, amikor ennyire biztos volt benne, hogy megkérik a kezét, Kitty ujjongva várta a nagy eseményt, most azonban semmiféle boldog izgalom nem járta át. Aznap este, hiába járt későre az idő, fennmaradt és együtt teázgatott Doroti nénivel. Igyekezett kigondolni, hogyan fogalmazza meg a jó írt Beatrice-nek reggel,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 Nos, tudom, megbékéltél már azzal, hogy olyas valakivel jegyezd el magad, akit nem szeretsz. De készen állsz arra, hogy feleségül menj hozzá? Készen állsz mind arra, ami a házassággal együtt jár? Kit itt kisé zavarba hozta a kérdés. Azt hiszem, kénytelen leszek, dögte ki végül. Doroti néni bólintott, de a tekintetében szomorúság ült. Kitti egy pillanatra megpróbálta maga elé képzelni az esküvőjét.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 – Aggodalommal hallom, hogy ilyen jól informált ezekben a kérdésekben. Talán inkább nekem lenne okom félni? Kitti egy mosolya megrázta a fejét, majd melekortyolt a pesgőbe, hogy bátorságot merítsen. – Van valami, amiről beszélni akartam önnel. – Valóban? És hogy ment a titánok harca? – érdeklődött a férfi, majd Kitti kérdő tekintetét látva megmagyarázta. – Sikerült a bájával megadásra készeríteni Mrs. Pemberton-t? – Ó, igazán jól sikerült a találkozás –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 Már kezdtem azt hinni, hogy rosszul ítélem meg, de most már látom, hogy bíznom kellett volna az első megérzésemben. Az érzés kölcsönös, szúrta oda Radcliffe. Egyszerre fordítottak hátat egymásnak, és odébbáltak. Egyikük sem nézett vissza. Lord Radcliffe dütől tajtékozva hagyta ott a bált, még arra sem vette a fáradtságot, hogy elköszönjen a házigazdától vagy az édesanyjától. Olyan lendülettel rohant le a lépcsőn, hogy neki ment Hinszli kapitánynak, aki abban a percben érkezett. James, Lashich, Mi az ördögütött belét? kérdezte aggódva Hinszli. Semmi. mormogta Redcliffe. Tovább volna, hiszli azonban megragadta a karját. Semmi? Látom, hogy remegsz a dütől. Legalább engedd meg, hogy hazakísérjenek. A kapitány megfordult, hogy a barátja mellé szegődjön. Redcliffe megpróbálta lerázni őt, Hinszli azonban szorosan markolta a karját. Kíséret nélkül is hazatalálok, Harry, figyelmeztette Radcliffe vészjósló hangon. Még szép, hogy hazatalálsz, nyugtatta őt Hinsley, de esze ágában sem volt hallgatni rá. Radcliffe mögött ő is gyorsan beszállt a hintóba, letelepedett a barátjával szemben, és fürkésző tekintettel vizslatta őt. Mi bosszantott fel ennyire? kérdezte. Én... összevitatkoztam Mr. elbött Ismerte be nagy nehezen Radcliffe. Beszélgetni kezdtünk, aztán a szó valahogy árcsira terelődött.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 Micsoda borzalmas ember! Micsoda rossz indulatú, felfúvalkodott, kiállhatatlan ember! Kitti teljes szívéből gyűlölte őt, és azt kívánta, hogy az életében soha ne kelljen látnia senkit a dölészi családból. Éjszaka sokáig nyugtalanul hánykolódott, mert a felindultságtól nem jött álom a szemére. Csak pirkadatkor nyugodott meg kissé. Reggel még Cecily előtt felkelt, és tenni-venni kezdett a szobában.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 Suttott a Cecily. Nem értem, miért vagy így meglepve, bosszankodott Kitti. Tudhattad előre. Hiába mondom neked mindig, hogy figyelj oda arra, amit mások mondanak, akkor nem érnének folyton folyvást meglepetések. A húga elcsüggett. Nem tudtam, erősködött. Bárcsak hamarabb szóltál volna róla. Nem maradhatnánk tovább. Miért akarnál maradni? Azt, hogy utálod Londont, amennyit panaszkodtál róla.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 Papa a szerelmet választotta a pénz helyett, de a döntésének komoly következményei lettek Sesszi. Az ő döntése volt az, ami engem, minket ennyire nehéz helyzetbe hozott. De, próbált közbeszólni a húga, kitti azonban indulatosan elhallgattatta. Mi nem választhatunk magunknak férjet, hát nem érted? Mit tegyek, hogy végre megést, Fakat ki, aztán mély levegőt vett, hogy visszanyerje a nyugalmát.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 – Nőj már fel, Ceci. Ha nem akarsz segíteni nekem legalább, hagyd, hogy megmentsem a családunkat az anyagi csődtől, és ne húzd keresztül a számításaimat az utolsó percben! Szeszi kiviharzott a szobából, és hangosan becsapta maga mögött az ajtót. A testvérek egészen estig alig álltak szóba egymással. Sessili a reggeli után nem sokkal elment otthonról, hogy tegyen egy sétát lédi Améliával, de ez csak Dorotty jelentette be, hiába volt a nővére is a szobában. Dorotin néni, aki éppen arra készült, hogy a hétvégére elutazik Londonból, rosszanul a hümögött a lányok gyermekek viselkedése láttán. Mi hamarabb ki kellene békülnötök? tanácsolta Kittinek, miután Cecily elment. És, ami a legfontosabb, nem szabad Mrs. Sinclair jelenlétében civakodnotok ma este. Dorotin néni távollétében Missis Sinclair vállalta el a lányok gárdadámiának szerepét. Ön is biztosan úgy gondolja, hogy túlságosan szigorú voltam cecily -vel. Morogta Kitti, aki továbbra sem volt hajlandó elfogadni a húga véleményét. Inkább túlságosan forrófejű voltál, helyesbített Doroti néni. egy ifjú hölgy, aki életében először szerelmes, ráadásul a testvéred. Beszélges el vele komolyan! A néni búcsúzóul arcon csókolta Kittit. Sok szerencsét ma estére! Szorította meg a kezét. Gondolok majd rátok, és kívánj nekem is szerencsét!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 Így, amikor a huga kijelentette, hogy túlságosan kimerült és este nem vesz részt Hastingszék székbáján, egészen könnyen beadta a derekát. Végtére is, szék Kensingtoni kóriájához a szokásosnál is hosszabb volt az út, és bár Kitty örült volna Sessily társaságának, végül megelégedett szinklerékkel. Ezen kívül ez volt a legkevesebb, amit megtehetett a huggáért, miután olyan undok volt vele reggel. Szeszili igazán megérdemelt egy kis pihenést. Természetesen, ha tudta volna, mivel töltötte Cecilia délutánt, nem lett volna vele ilyen nagy vonalú. Miközben Sinclairék hintója lassan Kensington felézőtjögött vele, Kitty magában azon mérgelődött, mennyire hasztalanok ezek az elegáns ruhák az időjárás viszontagságaival szemben. Otthon biddington a megszokott kényelmes pamut ruháiban bátran nekivágott a környéknek, ha esett, ha fújt,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 felelte Kitti, Fogalma sem volt, hogy várhatta el tőle bárki is, hogy az orkán erejű szélben jól fésülten érkezzen. Pemberton a homlokát ráncolta. Rossz vagy hitetlenül, de az is lehet, hogy mindkettő. Nos, szólalt meg kelletlenül. Úgy látom, ezen nem lehet segíteni. Kikísérhetem a kertbe? Biztosíthatom róla, hogy gyönyörű látvány. Ezek szerint nem vár tovább a lánykéréssel. Igen. Kitty mintha távolból hallotta volna saját hangját.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 Kitty felpillantott, és hízli kapitányra lett figyelmes, aki lélekszakadva rohant feléjük. Mi az ördög? Ahogy közelebb érsz, Hinsley tekintete Kitty és Pemberton között járt. A pokolba! kiáltotta kétségbeesetten. Szörnyen sajnálom, hogy félbeszakítom önöket. Beszélhetnénk egy pillanatra, Mr. Most? hördült fel Pemberton, de Kitty már fel is ugrott. Vészhelyzetről van szó, igaz? kérdezte Bozgón, miközben a kapitány néhány lépéssel odéptessék el Látta van, ahol Kérdezte, amint Pemberton halló távolságon kívül került: Lady Red Cliffet? Ismételte avartan Kitti. Tegnap este óta nem láttam. Ah, csudába! Petson azt mondta, hogy itt lesz, de valószínűleg még nem érti ide magyarázta a kapitány, majd feldúlt a szitkozódni kezdett. Mi történt, kapitány? Árcsiról van szó. Minden úgy van, ahogy ön mondta, vagy talán még annál is vészesebb a helyzet. Rossz társaságba keveredett.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 Átvágtak a hallon, és miután Kitti kikérte a kabátját, lerohantak a lépcsőn a kocsik felé, ahol egy lovászénos őrizte a kapitány septében hátrahagyott bricskáját. Mielőtt felült volna Hinszli mellé, Kitti még utoljára gyorsan körülnézett, hogy meggyőződjön róla egyetlen ismerősük sem figyel, de a kocsi felhajtó szerencsére egy teremtett lélek sem járt. Biztos benne? kérdezte a kapitány, amikor a lovak közé csapott. Radcliffe talán nem helyeselné? Ó, oh, kit érdekel a véleménye?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 A kérdésnek azonban nem lett volna semmi értelme, hiszen Radcliffe semmiképpen nem hagyta volna, hogy bármilyen baj történjen Mr. Böttel, különösen azok után, hogy ez a derékteremdés ennyit fáradozott a családjáért. Semmi értelme nem volt, a te kell rágódni, mert Radcliffe már az első pillanatban elhatározta, hogy segít. Ezek után az ajtóhoz lépett, türelmetlenül felrántotta, és kiszólt a komornyiknak. Beaverton...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 Igen, hasznosnak bizonyult az öldözőik számára. Redcliffe remélte, hogy egy saját lova gyorsabb, mint montague kocsija, és nem tartotta lehetetlennek, hogy hamarosan beéri őket. Fog csikorgatva vele, hogyan fogja kitekerni az ostoba montaggyú fiú nyakát. Mit képzelnek magukról? A Montague-család soha, de soha nem adná áldását a házasságokra. Talán azt gondolták, hogy egyetlen alatt Skóciába érnek, ha valahogyan mégis sikerül egybekelniük, azonnal érvénytelenítetni kell a házasságot, hogy elejét vegyék a botránynak. A Talbot név így is besározódik majd, a montagjuk becsületén bezzeg nem esik folt. Mr. Pemberton a botrány miatt bizonyára felbontja a jegyességét Mr. Telböttel, és Red Cliff, bár nagyon nem akarta, hogy ez az ember feleségül vegye Mr. nem tudta volna elviselni, hogy ilyen sanyarú sorsra jusson a lány. Egyszer csak visszafogta a lovát, mert egy sötét alak sejlett fel az úton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 Az ajtó résznyire nyitva állt, és bentről vékonységban ezüstös fény árad ki. Kitty nagy levegőt vett, és belépett. Elsőként Hinsley nakadt meg a szeme, aki a halban közvetlenül szelből előtt állt, és dühös vicsoarral nézett farkas szemet vele. – Minden nagyon szép és jó, Hinsley, mondta szelbőn, bosszantó nyugalommal. De attól tartok, hogy Archie, nos, nem érzi jól magát, és nem szeretne találkozni önnel. – Engedjen oda! – fenyekedőzött a kapitány, különben állítom az útból. Kitty magában megállapította, hogy a férfiak mindig ilyen ostobán viselkednek, ha túl magukra hagyják őket. A módszereikben nincs semmi finomság, és még csak nem is hatékonyak. Nos, ha Hiszli nem tud felmenni árcihoz, akkor majd árci jön le hozzájuk. Kitty élesen, kétségbeesettel felsikoltott, mire mindkét férfi összerezdent, majd megfordultak, és döbbenten meredtek rá. Mi a fészkes fene történt? Mr. Bött? Hészli, cseppet sem tűnt boldognak. Ó, oh, egészen magamon kívül vagyok, kiáltotta Kitty, akkor az aj csapott, hogy még a holtak is felébredtek rá. De a holt részegek egészen biztosan. Segítség! Segítség, valaki segítsen! Nagy sebben lobbal esetlenül bemasírozott a szalomban, miközben az ajtóban neki ment egy kiállított páncélzatnak, amely öblösen megkondult, majd égtelen csörömpöléssel a padlóra zuhant.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 Hüledezett a fiú, és az arcára kiült a döbbenet. Hinsley? Mi a csodát keresnek itt? Úgy tűnik, mérgelődött Szelbörn, hogy Hinsley kapitány és Mr. Elböt helyén valónak találták, hogy beállítsanak a házamba. Ha jól tudom, szerintükönt önt ki kell innen menteni, drága barátom. Ki kell menteni? Árcsi először kittire, majd hiszlire nézett. Igaz ez? Valóban olyan szánalmas alaknak tartanak, akit egy baráti összejövöt erről ki kell menteni?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 Elég ebből, szólt rájuk határozottan Kitti. hinsley kikerülve előrántotta a pisztolyt a kabátja alól, és egyenesen Selburne szegeszte. A férfi mozdulatlan náderbet. Ó, a fenébe is, nyögött Hinsley. Hát nem behozta a pisztolyt, mi Böt adja ide. Nyugodjon le mindenki, ha kérhetem. Tanácsolt a Kitty, mintha meg se hallotta volna hinsley -t. Semmi szükség ilyen gorombaságra. Mi most távozunk, Lord Selburne.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 Szelbőn tekintete pedig hármójuk között cikázott, és csalódottan állapította meg, hogy ez az este rettentő félre sikerült. Mi Törte meg a csendet Szelbőn, aki egészen tűrhetően szillelte a nyugalmat. Ugye nem akarja elhitetni velem, hogy egy olyan úri hölgy, mint ön, valóban lepoffant. Kitti keze meg se rezzent. Ön nagy játékos Szelbőn. Akar fogadni? A férfi az izzadt tenyerével hátrasimította a haját.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 Aztán a férfi megadóan felemelte a kezét, mire az emberei is hátrébb léptek. Archie erre gyorsan odasietett a kapitányhoz és Kittihez. Öhm, elnézi Szábia a kellemetlenségét, és, és minden másért. Menteketőzött elismerésre méltó udvariassággal. De azt hiszem, most haza kell kísérnem is távöltött, tudja az időjárásra való tekintettel. További szép estét kívánok önnek, uram!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 Hogy merészeli? ordította, mondta dühösen, és az öklével hadonászott. Redcliffe könnyedén kikerült a csapást, és újfent jól megrántotta a fiú fülét, hogy végre odafigyeljen rá. Merre van Miss Cecili? szegezte neki a kérdést. Baja eset? Nem inném, hogy önnek ehhez bármi közel lenne, uram. Újabb fülhúzás következett. Aj, hagyja már abba, engedjen el! Ott van bent, és tökéletesen jól van. Redcliffe végre elengedte a fiút. Várjon egy kicsit, leszönhöz egy-két szavam figyelmeztette őt. A fogadós gónyos elégedettséggel szemlélte a történéseket. Én megmondtam önnek, barátocskám fordult, mondta megmondtam, hogy hamarosan a nyomukra akadnak. Kérem, küldje ki az egyik emberét az útra szólt oda a fogadósnak, Redcliffe. figyelje a kocsimat és incse le, most már nem járhat messze. Odadobott egy pénzérmét, aztán berontott a szobába, ahol mi Szeszili kivörösödött orral szerencsétlenül üldögélt a kandalló mellett. A zajra rémülten kapta fel a fejét.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 Meg azzal, hogy megoldja a családjuk anyagi gondjai, hogy legyen tető a feje felett? Cecília erre elszontjolodott, és pontosan olyan elveszett gyermeknek tűnt, mint amilyen valójában volt. Nem tudtam, mi más tehetnék, keserget. Kitiveni, ha néha olyan nehéz beszélni. Én próbáltam. Na jöjjön! Redcliffe hangja ellágyult a lány szenvedése láttán. Azt hiszem, legjobb lenne, ha még egyszer megpróbálna beszélni vele. A kocsin visszaviszi Londonba a szobalányával együtt.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 Szólalt meg óvatosan, amikor az útitársai megint hangos nevetésre fakadtak. – Inkább ne, drága barátom! Érzem rajtad, hogy alaposan felöntöttél a garatra! – felelte hénszli. Minden rendben? – Azt hiszem, igen. – felelte bizonytalanul a fiú. – Csak olyan ostobának érzem magam. – Azt hiszem, Szelbi mégsem a barátom. – Nagyon sajnál a Kitti Kitty hangjában őszinte szánakozás érződött. A fiú ráemelte a tekintetét. – De miért jött el, értem? –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 Felelte Redcliffe, majd a barátjához lépett, megragadta a karját, és erősen kezet rázott vele. Köszönöm, Hinsley. Holnap felkereslek. A régóta tartó barátságok elég szilárd alapokon állt ahhoz, hogy az egyszerű szavakon túl másra ne is legyen szükség. Válaszképp a kapitány, némán megszorította Redcliffe kezét. Vár meg a kocsiban, jó? Fordult Redcliffe a testvéréhez. Egy perc is jövök. Hízli a fiú után erett.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 Radcliffe felkapta a kalapját. Elköszönök. Pihenjen csak nyugodtan. Búcsúzott. Hétfő este találkozunk. Árcsi kedélyesen beszélgetett Laurensel a bricskánál, amikor Radcliffe kilépett a házból. A bátyja rossz kedve szemlátomást nem múlt el. "Haza megyünk?" kérdezte Árcsi megkönnyebbüléssel vegyes félelemmel. Igen, hazamegyünk, bólintott Radcliffe. Ott közben beszéljük meg, mit mondunk a mamának. Az ötse fájdalmasan felnyögött.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 Radcliffe széttárta a karját. – Hogy festek, Petson? Igazán jól, uram. – Úgy vélem, hogyha én az asztalnak ezen az oldalán ülök, és ön ott áll – tűnödött – akkor most arról kellene beszélnem, mekkora csalódást okozott nekem. Petson alig észrevehetően elúzta a száját. – Igen, ez beleillene a hagyományba. – Azok voltak életem legrosszabb órái – emlékezett vissza Radcliffe.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 Ha ennyire magas szélokat tűzöl ki, nagyon fontos, hogy alaposan átgondolja a tervet, hogy mindent okosan csinálj. A húga buzgomból Ha így áll a dolog, akkor én is minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsek, ígérte Kitti. Ha Mr. Pemberton megkéri a kezem, ami a ma este után talán mégsem következik be, akkor a társadalmi ranglétán szerencsére jóval feljebb léphetünk. És akkor már nem is lesz olyan hatalmas képtelenség a kettőtük ügye. Miért?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 nem beszélhetek róla, és most feküdjünk le, Sessi, nagyon hosszú nap áll mögöttünk. Miután elfújták a gyertyákat, Sessili és Kitti még sokáig sutyorogtak a sötétben. Az otthonokról beszélgettek, a testvéreikről, és félánomban azt tervezgették, hogyan lehette elérni, hogy Lady Montegu áldását adja Sessiliékre. Most kivételesen Kitti volt az, akit a mondat közepén elsőként nyomott el az álom. Sessili is behunyta a szemét, és összeszorult a szíve, ahogy a nővérére gondolt.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 – Van valami, amit holnap szeretnél megnézni a városban? – kérdezte Kitti a húgát, miközben épp a forró csokoládéjuk a szürcsölték. – Talán elmehetnénk újra az LG márványokhoz. A legutóbbi látogatásunk igencsak rövidre sikeredett. Vagy talán múzeumba mennél? Szecily elmosolyodott és örömmel fogadta Kitti békejobját. Másnap gyönyörű felhőtlen volt az ég, amikor keltek, és sok minden sikerült megnézniük.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 – Komolyan? – csodálkozott Cecily. – Van még időnk – bólintott a nővére, és magába szívta a kellemes, langyos nyári levegőt. – Hát nem gyönyörű, London, ma? – Földi látvány nincs még így isteni – szavalta Cecily. – Pontosan – értett egyet Kitty. Szürköletkor hazatértek a Wimbled Streetre, hogy felkészüljenek az estére. A szalomban Doroti fogadta őket, aki békésen iszogatta a teáját. – Nos –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 Bólintott Kitti, és a nélije arcát fürkészte. Milyen volt kent? Nos, én sem vonatkoztam." felelte dolotinni, majd hangos koppanással letette a teás csészét. Sőt, híreim vannak lányok, férhez mentem. Kinyújtotta a kezét és megmutatta az olyan csillogó gyűrűt. Szeszili lélegzete elakadt, Kitti pedig értetlenül vonta fel a szemöldökét. Férhez ment? Ámmodozott Kitti, Mikor, és kihez?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 Tudom, hogy ez egész nagyon furcsa, és hogy a nővérem viselkedése csak összezavarta önt, de szereti magát, a lészi. – Szeret engem? Kiáltott fejhangon a fiú. Ó, szentségeség! Cecilia a szomszédos teremben megpillantotta Montág jó alakját. Gondolja végig, amit mondtam, közötte a fiatalember lelkére, azután ott hagyta őt. Még szép, hogy végig gondolom, abban biztos lehet, nyögött keservesen Árcsi.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 Kitty számára szinte felfoghatatlan volt, milyen gyorsan megoldódott az adósság kérdése. Az eljegyzésük másnapjáret Cliff váratlanul megjelent a Wimple Street-en, kezében egy kötelezvényel, amelyet a saját bankja állított ki. Ezek után kittivel együtt leültek a szalomban. Kitty megírta a levelet missze Anstinek és missze Inslinek, amelyben tájékoztatta őket, hogy a tartozásuk teljes összegét törleszti,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 Ezek után illetlenség ide vagy oda, jó időbe telt, mire James rászánta magát, hogy búcsút vegyen kitti től Kitti a kocsiban boldogan emlékezett vissza erre a reggelre, de az ábrándozásból egyszer csak egy halkhorkantás zökkentette ki. Cecily időközben elaludt, és a feje előre bukott. A kezében Lord Montagu levelét szorongatta, amelyet a fiatalember kissé esetlenül jambikus pentameterben fogalmazott meg. Kitti a levélre pillantott, és a homlokát ráncolta.